Velkommen til den podcast. Øhm, i aften har vi eh øh, Christiansen med os. Hej, hej. Og øh, konsolkongen. Hej. Og Hanki. Goddag. Og eh øh, Alf 81 kunne ikke øh, være med os i aften, fordi han øh, han har skulle lidt travlt med at spille noget Super Street Fighter 4. Men eh øh, jeg er sikker på at han kommer med os næste gang. Så jeg skal jeg skal hoste lidt eller vi skal alle sammen øh, egentlig deles lidt om om klassen øh, og vi vil øh, snakke lidt om hvad for et spil vi har spillet og og i aftens tema der øh, det er faktisk rimelig åben. Vi snakker bare og så ser vi hvor det leder hen. Og det er faktisk øh, på grund af at det er vores revival. Det er vores øh, annual 4. Øh, episode eh øh, som vi er tilbage øh, med fuld fuld styrke efter en, en lille hvad hedder det vinterpause så er vi helt øh, sommergirede og har vores øh, fresheste øh, sneaks på og vores øh, så videre ambon. Og Hank, øh, ja. hvad har du spillede for tiden? Eller hvad har du spillede på det sidste? Ah, oh, jeg spillede Street Fighter. Jeg spiller masser af Street Fighter. Ehm okay. øh, Ja, det som mange, ligesom alle andre. Eller mange andre. Så så er jeg gået og mokke det. Ehm øh, og så sidder jeg og en masse WeWear titler. Alt muligt juks fra det blandede pakke. Og lige nu sidder jeg faktisk og spiller Frogger Returns. Og det er okay. ikke fast, det er med dårligt. <laughs> <laughs> der sidder så en frø og mig med øjne. Hvad var det nu, det der fantastiske spil, du havde fået? Hed der, øh, hvor man bare skal løbe. Det er ikke... Det er ikke øh... Nå, det er... Når man bare skal løbe med en knap. Ja. Det er Tumme og Var ikke det, der hed Fantastic YY Action som undertaklet? <laughs> det ved jeg sgu ikke. Jo, ja, det mener jeg. Det var den hele question. Det er, er det fandme et hårdt spil. Det er Hårde. rigtig nice. Er det næsten over at spille? På Jamen, det er over at spille. Uh, sammen, med, <laughs> sammen med Muscle March og... så altså, er ikke andet. Ikke andet? Nej. Der er ikke Hvor så meget andet, der på den andet maskine. Andet Hvad for noget? Går det ikke ud på andet end at løbe? Nej, jo, altså, to med den sander, der, der løber den af sig selv, og så kan du bruge alle controllerens knapper, men den gør det samme action med hver knap, du trykker på. Det gælder bare med at undgå forændringerne på de veje, og komme hurtigst i målet. Og lave alle mulige crazy stunts og moves. Ja, så freestyler han, og uh, hopper rundt på hovedet. Og... Hvad siger det er... du, der er det Hvad for noget? Hvad er det til, siger du? Det er Wii. Det er et downloadspil. Det <hør> vil jeg have. Men det er det virkelig godt, også... det er jo et spil. Uh... Hold nu op. Det er, det. Jamen, det, er det. Weaver, det. Det er vi flere, der er enige om. Der er ikke noget at gøre. <laughs> det er uden at have Win's control bedst. <laughs> <laughs> uden at have press 1 uh, control og den der press to win. Ja, press ja. to win. Ja. Ej, det er Så, sjovt. <clears throat> Så når jeg ikke gider spille det mere, så går jeg bare tilbage til streamen, så syr den fuldstændig ud online sammen med ALF'en og den gode Cropocop. Var det ikke noget med, du også havde fået noget Motion Plus i dit liv? Jo, synes, det... Det, det var kun vildt den første time. Ja. Men <laughs> og, det så... lidt... og når man det der har gæster, bu... så er det også meget vildt. Det der bugeskydning der. Ja, det var fandme skridt. Ja. Så, det det formulerede fint... også meget godt. Jeg var bare ja. nok uh, på det lidt uheldige hold, uh, men... <laughs> men uh, I tog den i hvert fald ret godt. <laughs> det... Jamen, der er ikke noget at gøre, når... Når Killer Bean, han valgte at miste begge skuddet. <laughs> men Nej. fedt var det i hvert fald. Ja, øhm, men ellers så, så spiller jeg ikke så meget inddæggeligt. Det er mest V-Factor bliver kasket på. Så... Mm. Men nu er det jo lang siden, vi har holdt podcast, så du bliver vel også spillet med, med, med Samma? Jo, jeg har spillet af muligt vildt. Jeg har spillet i Casper's museum med Samma rigtig meget. Er det Casper's? Ja. Det kast, så jeg er rigtig glad for, at han ikke kom og tog det med hjem sidste weekend, eller forrige weekend, eller hvornår det var. <laughs> så kunne jeg spille det nok med <laughs> øh, Og så har jeg spillet... Det kan jeg faktisk huske. Jeg kan ikke så rigtig huske nogen sådan, vilde singleplayer-oplevelser, eller noget som helst. Nej. Har der været noget vildt? Jeg synes, at du har fået en stor skarv. Det har jeg også. Det der Silent Hill der, synes jeg ja, så vanvittigt fedt ude på Wii'en, og det var fandme pænt, at Wii spilte. Ja, det øh, po fortæller. Det. det er sindsygott spil. Det er meg annorledes än allt de andra spellen, tycker jag. Är det også ja. ett spel? Nej, det är det nog inte, men det men det där där uppe är så altså, det där några det bästa jag spelade i 2010 så. Ja. Det överraskar mig verkligen. Så jag har rent øh, med sån øh, ja, noget eh ja, något liksom en femma till Xbox. Det är fan men ring. Um, men det er noget helt andet, du kan ikke skyde, du, kan, du bruger ikke nogen våben dig i, det er ren gådeløsning og skræmme elementer og rigtig spooky stemning. Og så, så har de prøvet at køre på noget psykologisk, sådan noget med, at du bliver lavet en personprofil på dig og sådan noget, hvor du, er, hvor du snakker med en psykolog, og det er, er, det er egentlig en selv, der bliver konfronteret med en masse spørgsmål, og det er egentlig din egen svar, du skal smide frem og sådan noget, så det er sådan lidt... Det... det... Det piller på nogle, nogle andre ting, som man ikke lige har prøvet i andre spil før. Det er en ladt vild uh, remake, så... Ja men det, ja, det var næsten ikke kaldt for en remake, synes jeg ikke. Hvad hva, hva skulle det være? Det er ikke en mm. remake, eller hvad? Det skulle være remake af det første spil, øh, okay. etter til Playstation. Men det eneste der tilfældes, det er altså starten, hvor du kører galt, øh, og din datter forsvinder og sådan noget. Men ellers så er der ikke rigtig noget indtil videre i hvert fald, der, der minder om det øh, fra det første spil. Og <tryk> uh, så kan jeg ikke lige komme i tanke om mere. Så lad os da høre nogle af andre, der er i her. Gør jeg mig ikke ind. Hvad med konsolkongen? Jamen, jeg har ikke uh, spillet så sindssygt meget. På det sidste jeg har jeg primært haft gang i uh, alle mulige uh, lødekolbe-shit. Om var uh, det Stix og Neo Geo og, og alt sådan fortæl Så fortæl dig over om det. Jamen... Um... Jamen, jeg har lavet alt muligt med mit arkadestik. Udskiftet pinde, har prøvet nogle sajmitso-pinde, som umiddelbart virker ret gode. Øhm, og så har jeg sat nogle Cthuloborre til shittet, så at den kan virke til alt. De der ja. Cthuloborre, hvad er det, de præcis Jamen de det, har? Jamen, det er... Ja, det er jo en universal øh, controller øh, som virker til øh, til sindsy mange konsoller, og så, når han der guten der har lagt, men han synes så udgør en bare en ny føremåer, og så kan du bruge den til, til nye maskiner. Det er pissmær, så det eneste du skal lave, det er bare nye kabler til de maskiner. Kan du ikke prøve at forklare for folk der ikke lige er så meget ind i sådan noget akademø hvad det er, du egentlig hvad det stik det kan og hvad du vil med det. Jeg jeg vil egentlig bare gerne crusle. Det <laughs> <laughs> det var så <sådan> klaint <laughs> men, øh, men, men men det det kan det är ju att det kan spela uh, du kan ju på eh øh, på alla de nya maskinerna utom såklart ikke 360:an för den är så sjukt märklig uh, satt op med kontroller men PS3 och PC och så där det kan den i alla fall. Alltså alla gamla konsoler. Alla de gamla og... den kan Nintendo og Super Nintendo og PC Indien och allt sån här 3DO. Det okay. vill det vill Fik jeg købt en Neo Geo øh, af den gode killerbane, som jeg har fået til at virke på fjernsynet, og det, øh, det virker 100% nu, jeg var ikke rigtig givet at spille på den, det er da dumme. Det, det er sådan et 4-slots øh, motherboard, som du har måttet om til at kan spille, afspille på dit fjernsyn. Ja, og ja. det virker rigtig godt. Det, det har muligvis det bedste RGB-billede, jeg har set fra en konsol nogensinde, det er fandme vildt det er, men... Ja. Øh, men jeg har ikke rigtig spille på den, efter jeg har den til at okay. Æ, Og så har, jeg, øh, jamen, så har jeg spillet et øh, Final Fantasy XIII, øh, som jeg synes umiddelbart af universet er rigtig spændende. Oj, jeg syns eh øh, jag syns också historien viker jag spelar kun spela 5 timmar, men eh øh, kampystemet syns jag ganska kväste det ut över alla gränser. Det er verkligt orligt. Har du något mer Ja. Øhm, det här kampsystem där, menar det om det förtönerna eller? Ja, er en, øh, det är halvvis, det är halvvis okay. ja, men, men, men du styr kun en karakter, och sen ladd i persona 3. Øh, og så kan du så øh, skifte sådan nogle, hvad øh, fanden hedder det, et eller andet, så dine din andre characters de skifter værre måde, så der en der går over og healer hele tiden, eller en der laver noget andet. Øh. Og det, så det er sådan fint nok, men det der er med dine egne character, er at du næsten bare hele tiden sidder bare og trykker autobattle, fordi den, jamen, den gør egentlig bare det samme som du vil gøre, bare meget hurtigere. Øh, så sidder du bare og trykker autobattle indtil kampen den er overstået, og så lige healer den en gang imellem. Det ville ja. være bedre, hvis den ikke havde været der så? Det ville være bedre, hvis det var et kampsystem som i 10'eren, hvor det var arbejdsskiftetvis, ja. og du styrede samtlige karakters. Ja. Uh, til gengæld kan jeg godt lide, at dine de får uh, experience points, uh, selvom du ikke har dem med i partiet. Det kan jeg rigtig godt lide. Hvordan er historien egentlig så? Den virker egentlig interessant. Jeg har kun spillet fem timer, så jeg regner der med, at kampsystemet det udvikler sig ret meget nu. Men, øh, men det er så en rimelig nederen med at der ikke er nogen byer og det er egentlig bare ekstremt linje at du kører ting i øh, ved savepoint så faktisk har der slet ikke været behov for at købe en eneste item nu fordi at øh, man får så mange ting af fjenderne at det har ikke været nødvendigt så det virker egentlig bare som en ekstremt lang bane jeg løb rundt i indtil videre. Okay. Øhm... Altså, så, så... Det, du mener med, at der byer, det er, at du starter afsted, og så løber du bare rundt ude i... Ja, et et der kommer sig ikke runden. Og... Jeg tror ikke, der kommer nogen byer i hele spillet. Jo, måske vist halvvejs inden eller sådan noget, men det er jo også sådan 25 timer. Ja. Uh, så det er egentlig bare kamp, kamp, kamp. Men, men, uh, men spillet er mega flot. Altså, det, er jo, det er jo helt sindssygt så flott, der. Uh, og jeg synes, at universet virker vand... altså, ret spændende. Hvad med karaktererne? Dem har jeg hørt, at der er så værdeligt. Ja, de er faktisk ikke det ja, det er i hvert fald bedre end de var i 12'eren, og det er helt sikkert også bedre end de var i, uh, let bedre end de var i 10'eren i hvert fald, synes jeg. Så det, det, det kan jeg sagtens klare. Ja. Uh, og, så, uh, og så kamp eller hvad det, level up systemet fra 10'eren har de brugt igen, det der sphere grids, og det kører rigtig godt lige i 10'eren. Desværre så virker det lidt som en uh, fordummet udgave det, at det er lidt mere simpelt, men uh, og der er også øh, mange flere åbenlyse begrænsninger i det, men men det er det samme, og det jeg jeg rent nu måske lidt mere det åbne og så mere når man kommer ind i det. Men det det er i hvert fald ret positivt. Hvem, du har også gennemført nogle andre spil eller du har, har du har Heavy Rain? Jo, det er jo det er mahlance siden nå, ja, men nu er det også lidt lang tid siden, podcast, men det, det er jo stadig et forholdsvis nyt spil. i hvert fald et, et stadig mellem sidste podcastafsnit og nu, jeg har gennemført det. Okay. Og det, øh, ja, det er udmærket. Kan altså selve spilet af noget fucking lort? <laughs> det, det spiller virkelig af helvede til, det synes jeg godt, at det gør. Men, øh, men historien er sådan set fin nok, selvom... Øh, eller, var rimelig, Det fangede mig alligevel rigtig meget, men jeg kan jeg tror aldrig, at jeg kommer igennem det igen. Og jeg har svært ved at falde på halen over det, som, som mange mennesker gør, men jeg synes, det var en god oplevelse. Det var det. Men, men der var mange dumme ting i det, især til sidst, øh, øh, okay. hvor, hvor jeg tydeligvis ikke havde fundet alle spor med den ene character, så han hang ligesom fast. Jamen, så var der ikke rigtig nogen afslutning med ham. Det var da okay. lidt lidt... Øh, jamen, jeg kan ikke kunne kunne så meget uden at spejle. I spillet, men øhm... Altså, jeg, jeg prøvede dæmon, og så troede jeg, at, at ens valg i spillet havde noget at sige, og så prøvede jeg dæmon igen, og så led det ligesom det samme sted hen, lige meget hvad man sagde. Er, er, det, er det sådan hele spillet igen? Jamen, du kan ikke ændre, hvem, hvem morderen er, men, men det fede er, at din karakter skal sagtens stø i spillet. Okay. Æ, sådan så, at øh... Øh, sådan så, hvad hedder det... Øh, ja, øh, så er de der ikke mere. Ja. Men det, det, det oplevede så ikke, at de gjorde, men, øhm, men det er nok, at man, at man kan det. Ja. Øh, og lige nu, mens vi sidder snakker, der sidder jeg gang i SIGA og LØB på Dreamcast, ja. øh, som er den japanske version, øh, som er let speciel, fordi at frameraten kører på en lidt anden måde, øh, hvor der er, her er der bare øh, frame drops, hvor der er i PAL-versionen var direkte slowdown, så den kører spillet på en helt anden måde. Um, så det, det er faktisk sådan et uh, temperamentsspørgsmål, hvad det er for en version, man bedst kan lide, vil jeg sige. Det ja. er um, ja, nok mest til halvversionen, men, men det er meget sjov, der er forskel overhovedet. Hey, kan du ikke uh, æve lidt om uh, Afterburner og Climax? Fordi så kan vi jo sætte dørene, nu fik du det jo af mig. Jo, uh, jamen, jeg fik uh, Afterburner og Climax på Playstation to fordi han havde købt det, og så sagde han, det skal du også hente. Og så hentede jeg det. Øhm... Uh, jeg ved ikke, hvad koster det, Thor? Jeg. jeg tror, det koster okay. 50 kroner. Ja. Det er... Hold, hold kæft, det spil det er vildt grafisk. Det er jo helt vildt, jo. Uh, det kører så lækkert, at man ikke fatter det. Det er sådan helt OutRun-agtigt. Uh, men så bare med et fly. Og det er faktisk også meget sjovt at spille, men... Men... Ja, yeah, let for... Jeg ved, det ikke lidt kedeligt, hvis du skal sidde og konkurrere highscores online, fordi der er det egentlig sådan en uh, scoreattack-mode, hvor man bare har uendeligt liv, så du er nødt til at gennemføre spillet, hver gang du spiller det. Der er ikke rigtig ja. nogen udfordring, hvad det angår, så det er jo bare at ramme så mange fly som muligt. Det synes jeg, at, at de har ikke holdt svært. Men... Ja, i forhold til, hvis de havde brugt arcade-mode til at lade ja. scores. Fuldstændig, ja. Øh... Ja, okay. men, øh, men men det fungerar sgo in i mycket gott. Jag syns att det är 100 gånger sjovare än de gamla afterburnerspel som jag aldrig riktigt har brutit mig meget om. Øh, så allmäd om. det så syns jag det här det 10 gånger, ja, 100 gånger bättre øh, ja. så. Er det syns jag också där. Ehm och så är det bara extremt flot. alltså. Det är ju helt väl så flott där det är ju ett halvt gammalt spel Det är ju helt tillbaka øh, från starten eh Piers tränings levetid. Det, er, det var et af de første spil, der kom på Lindberg Arcade Systemet ja. i hvert fald, og det, det er ret imponerende, at det gør så pænt fedt, det her. Det det kommer til Playstation og Xbox Live. Skal de, bare, øh... Skal de bare tage og udgive nogle af de andre spil, vi gerne vil se, sådan noget som Motorrader, Daytona 2 vil jeg rigtig gerne prøve og, og sådan noget i den stil. Hold kæft, hvis de udgav det på, på download, så virker han at være klar. Ja. Det vil være rigtig fedt. Har det, har det været vilde ting, der er sket? Ja, der, der egentlig er egentlig sket så meget, og så er der sket til men... Selvfølgelig, jeg har spillet en del Super Street Fighter 4, men det er næsten for traumatiserende at tale om. Vil du ikke jeg snakke lidt om det? Jeg vil også rigtig gerne høre om det, Kasper. Jeg vil også godt snakke mere om det. <laughs> ja... Det... Det er bedre end 4. Vi har fået rettet nogle, nogle små fejl, og... I det hele taget, så pynter det på spillet, at der er kommet... Alle de figurer, ser der fra Third Strike, det pyntrer rigtig meget. Ja. Øhm, og det spiller også, som det skal, men et eller andet sted, så sidder man stadig med fornemmelsen, at man aner egentlig ikke helt altid, hvad det er for nogle regler, der gælder. Øhm, der sker jo mange sjove ting, og jeg, jeg, jeg har valgt at tilskrive det, det her det er online, men, men det er generelt set bare ganske frustrerende spil, når man sidder og taber til en svensker. Ja. Ja. Så kan ja, en svensker, der tårner en, når han vinder. Så ja, jeg vil sige det at mit arkadestik har overlevet indtil videre. <laughs> på et tidspunkt, jeg har sådan et, jeg har et uh, Madcats Tournament arkadestik. Det er med sandværdelen. Der prøvede jeg på at brække siderne af med mine. <laughs> <laughs> ja. Jeg har jo mm -hmm. faktisk allerede et af dit... Uh... Dit, hvad det, et af dit Street Fighter 4 som har været lidt under kniven, eller hvad kan man sige? Det, det har det, det er det hele taget, men sådan, sådan, er det, sådan, sådan er det bare, når jeg bliver sur, så kommer det til at gå ud over nogle ting, jeg godt kan lide. Det kan folk også bevide, hvis de har set min første place, der er en tom, som jeg ridsede med mig, og helt røget. Var, ja, var det ikke en skruetrækker? Ja, det var undskyld, det var en skruetrækker, ja. ja. Fordi jeg havde åbnet den, jeg kunne ikke få det til, at de er. <laughs> det, det, hvad hedder det, Streetfire-stikker fik af dig, det var jo neglefil, du havde hakket ned i det. <laughs> nej, nej, nej, det er faktisk forkert. Var, jeg kunne ikke skrue stikket af på det, så der tog jeg en hammer og en skruetrækker og kiggede Nå. Jeg kan gøre en ild og pladen. Jeg skovede alle bare hammeren. Sørger på, at du et problem, Kasper. <laughs> men Kasper, jeg mener, at på overfladen er det, der er sådan et hak i stikket, derfor, at du har slået lidt ned på prisen. Det er jo, at du havde hakket et andet i. Var det Over... ikke en nejleklæber eller et eller andet, han har siddet ridset det med? <laughs> det er så meget godt, men det, det er et meget ildret spil. Det er ja. det med Speed Fighter. Skal... Og men, men man kan jo så sige, efter jeg solgte Speed Fighter 4 til dig, der har jeg så købt den normale udgave to gange. ja. Men jeg kan så også sige, at jeg har stikket stadigvæk, og har solgt spillet for lang tid siden. Ja. Så jeg sidder bare og kigger på stikket en gang. Men. Hvad hedder det? Men hvem spiller du så med, når du spiller det? Jeg spiller kun Makoto. Ja. Det er sådan, jeg okay. kan overskue. Det minder lige til om Third Strike til, men man siger, ja, det kunne da godt være, at det var sjovt, det her. Ja. Jeg verden lige pludselig, nej, da det ikke. Gider du... Du, du skal til jorden, at du skal være dumt. Øhm, gider du øh, komme ind på det der vi snakkede om tidligere med at øh, du har lige øh, du har lige ændret din, din vurdering af first strike øh, øh, at du jeg har egentlig altid haft fornemmelsen at du mener du var det bedste at nogensinde hvorfor, øh, hvorfor øh, du har sat dig ned lige pludselig mm. jeg, jeg tror det er en eller anden større frustration over at jeg ikke, der, er ikke, der er ikke nogen at spille det mod og der kommer ikke nogen at spille det mod de og de har lukket for er... Xbox-udgaven nu, ja. Ja, den, den er lukket. Ja. Og så kan man så sige, at Super Speed Fighter 4 det er bedre, og så et eller andet sted, jeg synes ikke, at, jeg synes ikke, at First Strike of 3-karakter er bedre end Super Speed Fighter 4, nu hvor de har fået nogen ny. Nej. Nu, og det er bare ikke lige så frustrerende at spille. Men det er nok, fordi der ikke er nogen at spille det mod online. Jeg, jeg er begyndt rent faktisk at tro, at det måske det. At hvis jeg kunne spille Third Strike Online, så ville jeg blive lige så sur på det på et eller andet Det kunne være godt med et Third Strike til Xbox Live og PSN. Det, det ville være dejligt. Men, men så på den anden side, jeg er, ikke, jeg er ikke sikker på, at mit stik kan overleve jeg <laughs> men, uh, Kasper, det. Jeg har altid 1.000 kr. ved en gang i morgen. Men Kasper, jeg tænkte på uh, bare sådan noget, som lige har været op i tiden. At du snakkede også om, du har fået en uh, DSi XL. Du ikke, har du ikke lyst til at fortælle lidt om, om hvor stor den er, og hvad den ja, kan? Hvor den er stor? <laughs> <laughs> det gør jeg strig <laughs> mig faktisk lyst til at spille Trauma Center igen. Og så fandt jeg ud af, at det er faktisk et rigtig let spil nu, hvor man kan se alt, hvad der foregår på skærmen. Ja. Så jeg synes bare, jeg blev ganske imponeret. Og jeg blev egentlig også i forhold til, hvor restriktiv Nintendo plejer at være med lyd, og det skal være så forældrevenlig del så spiller den også forholdsvis højt. Ja, jeg har også selv fået en, og vi har alle sammen næsten fået en, tror jeg. ved ikke, om du også har fået en hanke. Nej, det har jeg ikke. Ikke endnu, men... Nej, men jeg gik om op over så jeg skal helt klart have en. Ja, 1981 har også fået en, men hvad hedder det? Det er jo virkelig fedt at spille de spil, man har haft stående i lang tid på for det er jo nærmest en helt ny oplevelse. Ja. Hvilken er det to, øh, i det store udvalg af to farver, har du så købt den af? Jamen, jeg, jeg, var, jeg var jo lidt trist om, at man kunne få den i lyserød eller i slimegrøn. <laughs> ja. Jeg, jeg valgte valg den svinerøde. Den svinerøde. Så er I... Jeg er den eneste, der har den i uh, dark brown, som de kalder den. Bjørnevågen. Ja, bjørnevågen. Så jeg også købt den der. Hvad hedder det? <laughs> ja. Men så, er I, så har I sådan en svine... Det er i bande cinerrød. Ja, det er ham. Mm. <laughs> der var faktisk en lit jeg har jo på 83 igen. Ja, og det ikke det skal ikke være et længere eventyr det her, men jeg kan Er det så Er det en en lille? Slim. Ja, det er, det er en slime. Okay. Jeg købte den simpelthen fordi jeg tænkte nu skulle jeg spille godt og bræt. Ja. Åh uh -oh. ja on charta 2 og ratchet and plane. Så det genfører det alle spillerne. Men jeg gjorde hovedsalen på runde godter for tre, og jeg vil nok sige at det er nok over i skuffelse. Hold kæft ja. en gang lort. <laughs> hvorfor er det så, Ren Kasper? Hvorfor hvorfor ikke prøve at snakke eller om hvorfor er det er dårligt forholdt til de andre og for det jeg glæder mig, jeg har ikke spillet det, når jeg glæder mig, faktisk stadig ikke til spillet. Jeg har gjort Men... det der med fysikken så den måde den måde Kratos bevæger sig på, er, det, det er meget underligt. Når du skal double jump, så skal det gøres med en så til pads lange forsinkelse at det føles unaturligt ved første gang som man dør stort se de alle alle og det nu. Det, det er så var det at så at de også synes at få få kampene mere flydende. Jamen hvordan løser vi det, jamen vi sætter da bare farten ned. <laughs> Så han det ser det no. kører da godt nok alt som var det er flydende, men det er alt for let og det er alt for invisible og det, det er ikke nogen rigtig slutning. Der er kun et lystpunkt, men det vil jeg ikke spoil. Okay, han, det, så var det lidt at klæde ja, det, det var bare et forhold til det første. Jeg synes jeg så spillet 3'eren og så jeg mente hele det kører der ud af og jeg blev færdig, og så gik jeg tilbage til spillet først, og der havde jeg sådan en en det hele godt. Hvad hedder det, jeg downloadede demoen af det, og så øh, kan jeg ikke huske, hvor jeg læste men der læste jeg, at det var sådan en øh, tidlig E3-build, eller et eller andet, hvor øh, grafikken var skåret ned, eller et eller andet, men jeg kan ikke sige, Det købes du... overligere i den der E3-demo. Jamen, hvorfor lave sådan en demo, hvor man får noget... Jeg tror heller ikke, at var tiltænkt, at den skulle udgives øh, til folk, noget, fordi i starten var det en lukkede demo, og ja. det, var kun, øh, det var kun de folk, der købte God of War Collection i USA, der kunne få lov den. Ja øh så jeg tror jeg alle den har været mening det folk skulle kunne hente den og sådan. Noget. Det var den der blev vist op. Jeg håber på i messen selvfølgelig. Ja. Så det er nok derfor. Så så nok sikkert ville de må så tror jeg lige at de har vist så ja. noget lort. Men det er jo en meget smart måde at sælge spil på, at bare lære vist det en dårlig måde og så bare at <laughs> folk købte det alligevel. Ja, det synes man lort. Men Kasper ja. Nu ved jeg jo, øh, øh, hvad hedder det, tilfældigvis, at du har spillet noget på PS3'en, som, som du blev rigtig glad for og positivt overraskede. Ja, det gjorde jeg, Det vil sige, at det var, det var godt, at jeg den, men det var fandme ikke på godt at bruge 3'en. Nej, men det var et andet spil, som... Ja, det var det. Og det Where am I gets? Jeg har et bud. Jeg har et bud. Der ja. Valkyrie ja. Chronicles. Ja, lige præcis. Valkyrie Chronicles. Yeah. Åh, oh, det er godt. Ja, nu har dem, der... Jeg er ret tænker på, at konsolkongen har talt om det nogle gange. I Jamen, jeg tror ikke, vi kan tale for meget om det at spille. Det er Ej, det, satme det, godt, man. Det, det vil jeg sige, at jeg spillede det, der, der hangte det mig lige ud af halsen allerede, fordi jeg tænkte, jeg ved, hvad der venter. <laughs> og, så jeg det, og så blev jeg et andet sted. Jeg blev så positivt overrasket, at, at det halvbar kunne være nok, ikke? Ja. Det, ligesom, det var de forventninger, jeg havde første gang, jeg fik et Advance Wars-spil til til Gameboy. Gameboy. Tænk på, det er sådan her, jeg vil have. Jamen, det er det. Og så får man det på PlayStation 3, og så er det, man sætter sit hold og de figurer, der med. <laughs> ja. det er kun, der findes ingen andre steder, hvor man kan få lov til at styre en mand med øjenskylde, der Det er rigtigt. Du kan krøble hele spilet, sådan, hvis, du, altså, hvis du vil... Så kan du sætte så mange udfordringer for dig selv ved at det forkert hold. Det det, der er så fedt. Det er jo helt vildt. Ja, det er så gennemført godt. Og så er det hele tiden, man kunne vælge de figurer fra Skys og Katie, og de kunne komme med fra ens Ja, det var jeg jo helt ensomt. Hvad er det? Kan man få sådan en character eller en gris? Det synes jeg hørt noget om. Hans, Han? er der en gris med i tanken, så bor den bare derinde, og så er den vinger, det er i hele kvæstet. Det lyder, at man har røget det er så fedt, og du kan gå ind og læse om samtlige karakterer, der står alt muligt om den gris der, det var jeg fuldstændig færdig over. Ja. Men noget, noget lidt Charlotte, det var, jeg var lige inde på, uh... nu, nu tjekker jeg kun lige på play, fordi i dag jeg vil jeg se, hvornår går kommer til PSP, fordi det, det er det spil, jeg glæder mig mest til. Ja, og det spil, jeg har lavet mig mest til nok i, jeg ved ikke, hvor mange år, altså, men det er Nu er det lige blevet udskudt til den 19. oktober i år. Nej. Så... Øhm, ja, der men... er for nok til at anskape sig en PSP, hvis man ikke har sådan en. Men, men hvad med det der download-content? Har du røget igennem det også? Jeg har taget øh, to af dem. Okay. Ja, men beg begge dele har været lige lovlige. De koster 40 kroner stykket, og den sidste, der kom er kommet den har sådan rigtig mange missioner. Men det er alle øh, samme bane, tror jeg nok. Det ligner det i hvert fald. Hvor okay. du så bare skal tage dem med kun én karakter. Det er sådan rigtig meget tørt, og det er en bane, du allerede kender. Og så er der den anden der, Idis Mission, tror det er faktisk kun en bane. Den er ret fed faktisk, men, men det er vist også en bane, du har spillet lige før. Det det virker meget, øh, ja, det, det virker som nogle let tjente penge for sikker, det, det er lidt men stadigvæk, altså det var da positivt, men det har ikke... Jeg skal jeg skal... I forhold til hvor billigt det spil er, så er det i orden. Det er simpelthen øh, et herrespil, men det er i hvert fald den sidste, der kom der, jeg kan ikke huske, hvad jeg fandt nede, og den sidste pakke, der kom der, den kan man i hvert fald godt undvære. Øh, Ideas Mission, og så skal jeg også lige have købt den der Sal Salvarius Mission, som nok er den vigtigste jo faktisk. Øh, det, det tror jeg, der er noget at men det i hvert fald, det, det er en klar anbefaling til alle, der vil have et spil med, med gameplay og historie, der bare siger, det siger bare god. Ja, eller bare folk, der bare gerne vil have et spil, så ja. kunne det også bare for dem. Det ja. er virkelig det. <laughs> Kasper, onsartet øh, 2, Hva, hvad synes du om det? Det kunne jeg ikke. Nej. Jeg, jeg har nemlig ikke øh, anskaffet mig af sig selv. Øh, jeg men synes, det, det var hvert fald mere etteren i en kedeligere setting. Og sådan, ej, jeg var med på det hele, og så tænkte jeg, jeg synes, ej, det var bare godt. Og så begynder de at skyde på folk. Og så har de den der lille åndssvæg animation. Og mens de laver den, der er de usårlige. Alle fjender er usårlige Det har jeg slet ikke bemærket. Nej, det er ikke meget. Det har jeg aldrig lyst til Det fordi, du er i må face. Jeg skyder folk i fjæsager. Det er jeg ikke. Ja, jamen, jeg gider ikke sige så meget. Jeg synes bare, det var vildt. Men noget, jeg synes, der var rigtig vildt, det var, jeg spillede det her med, uh, med den gode nære sær den anden uh, Det var fandme sjov i koop. Let's Goerne der til Sydenland, det, det kunne have tre baner, så hvad øh, var det var også Hanky og Tor og jeg, vi spillede Betan, ikke også? Jo. No, no. Ja. Det er faktisk det er en af banerne lige der, så hvis man gerne vil være okay. svin for koop, så kan jeg regne ud at det ikke er særlig langt. Men sværhedsgraden bliver meg meg meg svær i banen efter og efter igen, så vi skulle virkelig kæmpe for det, og det var bare på normal. Eh det var faktisk vanvittigt vanvittigt sjovt. Men okay. ja i Nitche, at det kun er øh, tre baner i co-op. Ja, det jeg havde lidt håbet at man kunne spille det mæsterspil. Det var klart at man ikke kunne spille hele spillet igennem, for i mange steder i single player, ja, der er han alene, øh, men men alle de andre steder, der der kunne lige de godt lige smide noget co-op ind. Ja. En co-op er lige som et helt andet spil et eller et sted, fordi det er meget mere actionfyldt end single player delen er. Hvad med, øh, har du spillet det i multiplayer kanskje? Ej, det, det gad jeg. Det kunne jeg slet ikke magte efter, at jeg spillede Cintiplayer-delen igennem. Det, det var simpelthen, jeg synes det er rigtig underligt ved den. Det var, jeg kom til et sted, og så crashede spillet. Ja. Og så tænkte jeg, hvad fanden er nu det for noget? Det var sammenlagt, som jeg havde fået playstation 3, faktisk. Så var ja. jeg hjem og på YouTube, og det crasher faktisk der på temmelig mange mennesker. Og så, når du starter op igen, spawner du et helt nyt sted. Okay eller ja at den bare det de gav ingen mening, men så tænkte jeg ja ah, okay det er uncharted, det kan tilgives. Klar. Så det er de ikke det heller ikke, men, men det, det, det er godt, det er godt, at være prangende. Men er der ikke sådan nogle wow-momenter i spillet, hvor man synes at grafikken er ret flot og det er helt vildt det hele? Mm, det ved jeg. jeg, jeg ved godt der er mange der har det med der og oh, nej, det er næsten synd at spoil det for folk hvad der sker. Um, men det, det ved jeg ikke. Der var kun et sted, hvor jeg synes, jeg havde det rigtig sjovt. Men det er nok mere, fordi jeg ikke kunne blive ud af skyret, end... Ja, det, det bare synes... Jeg bare hang i en lygtepale og prøvede på at og havde det vildt over det. det. Det synes jeg nemlig, at der var masser af steder i det spil. Altså flere steder i det spil, end i, end i rigtig mange andre spil, synes jeg faktisk, der var, var, var sådan nogle wow-momenter. Det var helt vildt faktisk. Igen, uden at jeg vil spoile noget, men, men der var altså godt nogle steder, hvor... Hvor... Øh... Ja, yeah. når det tog det, kan... det synes jeg også. Ja. Og det er et rigtig flot spil. Også, uh, jeg ved jo, at der er mange, der ikke kan lide den der sektion med tovet, fordi den er så lang. Men hold kæft, hvor er det godt lavet, mand. Ja, det... uh, Flameraten, den dykker overhovedet ikke. Og, og det, det, det, det er helt vildt ubeskriveligt er, flot lavet, synes jeg. Jeg ja, også bare det, at der kan nogen repetition i altså baggrund og sådan, noget. Ja. det er et nyt landskab hele tiden og sådan. Noget. Det er så sindssygt. Jeg jeg synes også det det der hvor du ej øh, ja okay, der var et tidspunkt hvor der sådan iskort, is det synes jeg også var ekstremt flot det... Ja, det, det, det var faktisk ligegyldigt hvad for en setting du var i, så var det virkelig gennemført, om det var sne eller om det var eller det var jungle eller hvad fanden det var, så var det var virkelig ekstremt gennemført. Ja. Kasper. Ja. Har du ikke købt et eller andet import for nyligt? Et eller andet mærkeligt til Saturn eller et eller andet, du skal fortælle om? Ej, jeg har ikke købt noget i, men selvfølgelig har jeg fået det, det obligatoriske Katsui. Okay. Men vil du ikke er fortælle dig om det? Kæmper. Ja, fortæl, fortæl. Ja, ikke. Jeg har ikke så meget fortællet, fordi jeg har fået spillet ret, men det virker rigtig godt. Og vi har glædet os til det alle sammen. Ja, meget svært. Men jeg jeg min der er ikke så meget at sige, at det er skydfelt. Men er det er Ubamiar, det der det for noget? er det vildt? Hmm. Er det er det svært eller er det er noget man skal det, prøve det vil, jeg sige? Sige, det vil jeg sige ja til, vi synes jeg, der er. Ja. Okay. det er det. det, det er udfordrende, uden at, uden at være umuligt, men men det er noget hvor man så siger, det, det er sådan en, en, en melding ting mellem dotterparachia og figaluter. Okay. Jeg tror ikke, det er umuligt. Det vil jeg til hver en tid sige, om du er en par tje. Okay. Men SPK Duda 2, det skulle være... Er det ikke meget svært, eller hvordan? Jo, SPK Duda 2, det synes jeg som helst. Det svært, og, er forholdsvis svære. Der er et okay. noget mere tilgivende. Ja, okay. Men, det... Jamen, jeg er, jeg er rigtig ærgerligt over, det ikke er regionsfrit, men så nu bliver jeg sgu nødt til at importere den Xbox, der er... Der er ikke noget at gøre ved det. det Hvad for det, nogle... Øh... Der for nogle modes er der i Kazooie? Der, der er vist en arranged mode. Den har ikke været prøvet endnu, men det, ellers er det bare en direkte konvertering. Og så der er der ikke en, Ja, det ved jeg så selv, men nu spørger jeg dig. Der er ikke sådan en uh, Xbox-version, hvor koffinen er pimpet lidt op, eller...? Nej. Nej. Hvad hedder Nej. det... Hvad med sådan noget Death Label, er det med på, eller...? Nej. Nej, nej. Okay. Okay. Så, uh, Nå, men så... <laughs> nu er jeg helt nedfølt til min eksamen lige pludselig. Okay. Jeg har, så, ja. jeg har kun prøvet, prøvet arcade-udgaven. Okay, men så, okay, så kan jeg snakke lidt om det crap, jeg har spillet med. Ja, kom med det. Hvad hedder det? I uh, går eller i foregårs, der gennemførte jeg Bionic Commando hey. til uh, Playstation 3, som også findes på Xbox. Uh, <coughs> og det var egentlig meget sjovt. Ah, Var? Var? Simulation <laughs> cast. det, det, det hørt dig godt. Jeg kan ikke bare lige få tæt paske i mine ører for det der godt nok. Nej nej, det nævner du. Du misforstår det, for man skal bare lige hænge ud. Altså man skal lige holde ud, for det spillet er virkelig straffende i starten. Straffende. Bare... Nej, ikke fordi jeg skulle nu skal jeg ikke afgruide, der, det ikke, det er bare det holder du op med at vælge med at være med at op, så mange små kapitler. Fordi det er jo bare loadtid på loadtid. Hver eneste gang, du har svunget den arm, så skal det load igen. Ja, men hver gang du dør, så loader det. Så... <laughs> <laughs> jo, det gør det. Bonus. <laughs> det gør, det er du, skal, du skal tænke, sådan, at det, det er et gammelt spil, du spiller. Du skal, du skal ikke tænke, at det er et nyt spil. Hver gang du dør, så loader det. Så du skal tænke, at jeg vil ikke dø. Fordi at jeg ville ikke straffes af loadskærmen. Det er det, jeg tænkte, dengang de sad og programmerede spætter. Nu straffer vi folk. Og så er loadskærmen, det er bare sådan en Playstation-kontroller, hvor der står, hvordan man styr Jeg skulle lige tage spørg om det, for det holder også på eksport. Og loadskærmen, den tager gevaldigt god tid om at lige vise, hvordan man styrer. <laughs> Æ, men jeg synes, det var helt vildt underholdende. Jeg kunne helt vildt godt lide det. Det er utrolig dårligt på nogle punkter, men det er også utrolig sjovt på nogle andre punkter. Ja, ja. Og der er multibrager, øh, ja. kan du ikke forklare, hvordan det fungerer, Thor? Jo, men det er <laughs> <roligt>. <laughs> Kom med, man. Hold Kasper, jeg gav 75 kroner for det roligt. Hvad hedder det? Jeg har fuldt udbytte for min valuta. Hvad hedder det? <laughs> Æh, hvad hedder det? Nej, først og fremmest så skal man spille, hvis man har et Bionic Commando Rearm, så skal man få fat det der Rearm skin, og så lad være med at spille det med Nathan, Nathan Spencer, hvor han ikke har dreadlocks. Fordi det, det trækker faktisk spillet en karakter op. Vil jeg lige sige, der... Æh, hvad hedder det? Ja. Det er, det er meget spændende. Man har en robotarm, og det vilt vildt. Hvad hedder det? Så har jeg spillet... Øh, multiplayer, benchmark. kan du ikke forklare noget om det? Jo, hvad hedder det? Der spiller man simpelthen... Som, der er man sådan nogle robotter, der render rundt, øh, og har nogle robotarme, og skal skyde hinanden. Og det er faktisk utroligt middelmådigt, men også meget underholdende. Æh, specielt, hvis øh, man ikke øh, går ret meget op i øh, kvalitetsspiller. <laughs> jeg har jo også fået en DS-IX. Øh, ja, det, det er ikke fordi, vi har afbrudt det af igen, men det, det kunne måske lige være værd at indskyde den der lille historie om, hvordan du også fikset Forlag 3, for det siger temmelig meget om, hvordan du anskuer at du anskuer spil på den måde, som du... Ja, men jeg har jo gennemført Forlag 3 også, endelig. Jeg har brugt et halvt år på at gennemføre Forlag 3. Jeg mener seriøst et halvt år. Jeg har næsten spillet det hver dag i et halvt år. Det er fandme ja, vildt, man. Jamen, så, jeg er så dårlig til at gennemføre at spille det. det. var bare så langt. Det blev bare ved og ved og ved. Og jeg tog alle de sidequests, jeg kunne finde. Men, øh, jo, jeg, jeg kan ikke lide at spille spillet indenfra, hvor man ser det i første person. Så øh, man kan være sådan, man kan sådan en god analog, og så holde øh, venstre øh, skuldre... Øh, så kan man få til at, kameraet til at gå bag manden, og så kan man selv bestemme, hvor langt den er bag manden. Så kan man sætte den lige ved hoften, og så er det faktisk ligesom, at man spiller med The Evil 4. Så sådan kan man fikse det. <laughs> og det er rigtigt, jeg kan, jeg kan, jeg kan lave en video af det, at Det ser altså kvæste ude, når man ser det sådan, Thor. Jeg vil gerne se det. Nej, nej, nej, fordi man onbroken er spillet. Den Ej, er du... Bedre. Du, fordi han... jeg, tror, han, jeg tror, han var så tæt på at sælge for at lave træ til mig igen, efter jeg solgte det her. Hvis det ser lige så ud, som det gør i Ville. Jeg lavede faktisk en video, og uploadede til Kasse, så kunne jeg kan se, hvordan jeg havde fikset Ej. det. Ja, og jeg gjorde, jeg, jeg blev imponeret faktisk. Det Ej, bliver... jamen, det... jamen det... For mig er det meget federe, fordi der ser du... Så kan du se, hvilken tøj du har på, du kan se gunnen. Du og kan, kan også se gunnen i første person. Det kan man rigtig meget. Men du kan ikke se, uh, se hvilken vildt... Uh, Jamen det er rigtigt nok, men ja, så det ligner, det, det er så kvastet ladet, det er jo det er så tydeligt, det var jo noget, de smad ind for bare var, så sige. Det der fallet, der det er, hvis du zoomer helt ud, og så du ser hans ben, så går han ikke rigtig rundt på 3D'en. Jamen det er jo det, var det? Han, han svæver sådan i luften, det det. Men, men det gør han ikke, hvis du zoomer ud til hoften. Jamen det så... gør det men så kan du jo ikke se i skærmen for bare mand. Jeg uploader en video på, på bloggen. Jeg vil gerne se det. Ja, så kan jeg vise jer det. Det, er, det, det, det gør spillet rigtig godt. Så skal jeg nok fortælle om det er godt eller dårligt til næste gang. Jamen, jeg, kan sige, jeg kan sige med sikkert, at det er godt. Jeg har set det. Jeg, jeg er med på den. Jeg er helt med på den. Mm. <laughs> det burde stå i manualen. Det ja, gør det, det. også. How to fix the game. Jeg har... øh, ja. <laughs> Men jeg gik igennem det, og jeg synes, det var meget sjovt. Hvad det? Jo, så har jeg fået... Øh, jeg er sådan lidt bagefter, når det hele kan høre. Jeg har fået Metal Gear Solid 4 til Playstation 3. Oh. Så det prøver jeg at gennemføre. Det er også utroligt langt. Arh. Altså, for mig er det. <laughs> ja, okay. Men øh, ja, det, ja. Det, det er også meget ja. godt. Ja, det er det faktisk. Det, det, var, det, var. det, det er jo godt. Det faktisk... Nu alt... ikke... taler jeg sikkert på Kasper's vej, men jeg tror, vi vælger at at kommentere det. Det ja, ja. er voldsomt ja. godt. Hvis I ikke har noget godt at sige, så skal I bare tiske. Eller? Ja, vi ja. tiske det. Var. Så, øh, så har jeg øh, spillet en masse Chrono Trigger på DS. Øhm. Ah! Ja. Det er godt spille. Det her var det bedste, der er på Er det Og, det? Jeg, jeg synes, det er fantastisk. Jeg er reddet helt væk. Og så, øh, jeg synes, det, det er virkelig øh, lækkert med de der anim animations cutscenes, der er, ja, jeg ved det ikke. Det, det er fantastisk. Og så i, i, i samarbejde, skulle jeg lige til at sige. Og så samtidig med at have fået den nye DSi XL, så er, er mit liv helt godt. Ja. Det er 3D. Kan du fortælle den... om, øh, om øh, fans' assistere? Øh, ja. Zero. Det, der skete, da fik en DSi XL, der er min, øh, mit forbrug på DS, øh, det er at spille øh, højnet med 80% i indkøb. Øhm. Efter at jeg smidte øh, smidt min gamle DS Lite øh, væk, så har jeg også øh, stoppet med alt det farlige piratkopierende på Morponti. Ja, ja, det er slut. Så nu har jeg bare fået en masse originalspil. Jamen, så, ja, men så jeg købt Fancy Star ø. Jeg Zero, som det hedder Øjde. Øh, det det ligner Øjde. <laughs> Jamen, det er jo bare den måde, man skår 0 på. på det er sådan som Resident Evil's ø. Ja listen lige føl. Jeg tror det var en, jeg tror du var en fantasyø på en stævne. Nej. Det var det. Ja. Men det er også fantastisk godt, hvis hvis det bare var sådan at øh, altså vi har prøve meget, meget snart at prøve at spille det online sammen, og jeg har haft en masse problemer med min øh, router og øh, vi har spillet noget tid, og så nogle gange så er jeg blevet kastet af og ja, der er et eller andet med DS'en online play, der bare ikke uh, virker helt fantastisk altid. Ja, det er fandme ærgerligt. Men det er mega godt spil, Ja, det er, ja, det, det er virkelig godt. For, mm. jamen, det er jo bare fordi, at Classic er en genre på, som minder det jo uhyggeligt meget om sådan noget Diablo 2 noget. Men så bare sjovt, øh, og så med, øh, med cowboyter og robotter og, og sådan, det, det er rigtig godt. Jeg synes, at er rigtig fint i det, og jeg synes, at der Altså, single player-delen er faktisk meget bedre end alle de andre uh, fantasies, der uh, Ja, online-spillende, jo. Ja, online ja, ja, det har du ret i, ja. Um, den er tålelig her i. Det er den ikke de andre, der. Så har bare spillet lidt meget random ting. Noget Megadriver, og noget... noget Saturn, noget Neo Geo AS, Last Blade, og ja... Hey, du har fået, øh, du har fået, det ved jeg da, du har i hvert fald, du har fået unibius i din her AES. Kan du ikke forklare lidt om den? Øh, hvad det er for noget, og hvorfor den er fået? Jo, øh, du hjalp nu med en unibius i min maskine, og det, det gør så, at jeg har en, jeg har en Jab AES-maskine, og det gør så, at man kan lave om på regionen af spillene, og vælge, om man vil spille dem i uh, console-mode eller arcade-mode. Og så kan man... Øh, Hvad forskellen, hvad er det? Det er at øh, i console mode, der kan du gå ind i nogle af spilene, der er training i, og nogle af spilene øh, er altså hvis du spiller dem som, øh, i console versionen, der er et vis antal kreditter at gennemføre spil. Så hvis du for eksempel spiller øh, Metal Slug 3 og du tænker, altså fem kredit det er rigeligt, så øh, kan man godt tro om ja, ja, jamen er det ikke også øh, den dug for smulet for at vælge svaret skråt lige når du starter spillet eller sådan noget. Ja. ja, men man kan simpelthen pille vælle alle mulige forskellige ting og de switchers så hvis man har en, øh, en US maskine og man har få en Unibeer så kan man så øh, ændre sådan, at de spil hvor blodet er censureret, og der kan man få det på. Og så ja. er der faktisk også en en anden ting der er sådan en uh, toolbox funktion som man kan gå ind og høre alle tra tracksene for spillet. Og den... Ja, det er min øjefedt der. Det fungerer rigtig godt jo. Og du, ja, ja. Nu, du kan gå ind og tjekke om om spillene de fungerer godt. Den går ind og laver sådan en check som read ja. på samt lige eh øh, øh, hvad hedder det eh øh, øh, hvad hedder romchips og så kan den se om der er fejler i, i dem. Ja. Så kommer den med en besked. Den kan ikke rette det selvfølgelig, men så kan man i hvert fald se om spillene virker fint. Det er rigtig fedt. Ja. Og så, ja, så kan man så også vælge, hvis man godt kan lide at, at fyre kredits i spillene, så når man selv øh, trykker på en knap for at putte kredit i, så kan man så spille i arcade-mode. Men øh, ja, det er super sjovt at rode rundt med. Hvad var det? Jo, I, hvad fanden var det, jeg spillede? Øh, jeg har King of Fighters 96, der kunne man lave figurerne om til, at de var i sådan en øh, small mode, så figuren var sådan helt lille. Det var ja, helt mærkeligt. Det var det fedt. Men jeg ved ikke lige hvorfor, om det var en cheat, man ligesom enablede, eller om det var et eller andet. Jeg tror, det er en cheat. Ja, det kan sagtens være. Det er meget sjovt i hvert fald. Ja, det var eller ikke så meget vilt. Det lyder jo til at have haft godt. Ja. Nu skal vi frem til aftens emne, som Sim. ikke er noget emne. Ja. <laughs> vi har simpelthen valgt at starte vores podcastshow op med at ikke rigtig at have noget emne, bare for at komme i gang og ikke... Ikke bekymrer os så meget om, hvad vi skal snakke om. Så, øh, Kasper, vil du ikke starte med at snakke om et andet? <laughs> Kom så, Kasper. Nej, jeg tænkte, kan vi ikke snakke om et eller andet? Øh, om, er der et andet, vi går og frem til, der skal ske inden for konsoleverdenen? Eller er der et eller andet, man bare rigtig gerne vil have fingrene i? Eller sker der et eller andet vildt? Hmm... hmm. hmm. Så tænker folk. Øh... Ja, men dig Kasper, der et eller andet, du går og øh, glæder dig <laughs> til, der kommer og udkommer til? Jamen, det er, det er der faktisk. Er der det? Jeg ser ekstremt meget frem til numre Hyros 2. Ja. Og det er du godt kan lide ælderen. Ja. ja. Hvad er det ælderen går ud på? Jamen... Det går ud på, at du du legemurder. Okay. Øh, og så skal du slå alle de legemurder, der er bedre end dig, Hjel. Og de har, der er en eller anden mærkelig grund til en liste over, hvor gode de er. <laughs> det er fedt nok. Øh, det er japansk. Altså, er, er, er det ikke noget med, at... Øh, jeg har ikke selv spillet det, men jeg har læst historien kort, sådan, uh, plottet i det. Det er, at ham dude, man er, han har købt et lysvær på eBay. Er det rigtigt? Det er fuldstændig korrekt. Nej. Det er allerede, selv har allerede spillet til mig der. Det, det gør det. Han, han elsker wrestling, og nogle ja. gange har jeg gennemført etteren. Men øhm, man, det, det skuffer ikke, hvis man er til sådan lidt... Øh, hvis, hvis man godt kan lide noget, der retro, så, så fungerer det egentlig, fordi det har lidt respekt for det at vise sådan ind imellem nogle, nogle ting for at spille, som de gamle dage. Fedt. Det, har det lidt God Hand over sig? eller nej, nej, jo... God han det skulle du sige God of War, undskyld, men God Hand... Ja, det er bare ikke... Det er bare lidt mød så synes jeg. Okay, jo, hvad hedder positivt. det? Jeg har ikke selv nogen Wii, og skal selvfølgelig have en en dag, men venter lige til, at der kommer en Wii-HD med et eller andet, der dur. Og kommer noget, der minder om det. Hvad hedder det? Kasper, er det noget med, at hvis man spiller den europæiske version, så når man kapper hoveder af dem, og sådan noget, så ryger der mønter ud i stedet for blod? Ja, det gør der. Det er bare det bedste. Det er, det er bare kun, lort. Det, det er den amerikanske, der er usindsereret, og det er ikke så, at den Jo. Og Charteren forklarer mig noget om, at den, øh, den HD-udgave, der kommer til Playstation og Xbox, der får Xboxen den, den ægte udgave, som er endnu vildere end den amerikanske Wii-udgave. Hvad for Playstation også, ja. så? Playstation de får den amerikanske udgave, som der er Wii, eller den amerikanske Wii udgave, som er voldsom, men ikke lige så voldsom som Xbox udgave. Ej, men det skal være voldsomt. Ja, okay, så det er stadigvæk med blåd, altså ikke med vøntning. Ja, det skulle det, det skulle det gerne være. Okay, men det er da at de laver øh, forskel på det. Ja, det er lidt ungt. Men... Man kan jo håbe, at paddelversionen laver sensoren, det gør den jo nøj, på grund af Tyskland. Nej, det med mønter, jeg synes ikke i forhold til grafisk stil, er det ikke så slemt, at man kan Men det ser bare så godt ud alt det blå. Ja, det gør det, og det... jeg tror troen det bliver endnu bedre. Det det Skal, skal, det, det er... skal du have det til Xboxen, Kasper. Hvad? Skal du have det udgaven til Xboxen? Det ja, er den er så Okay. Hvad hedder det? I troen kommer der så diamanter ud af den, fordi det bliver bedre eller hvad? Man ved jeg ikke. Jeg så... regner det er ikke nogenlunde historisk faktisk når man smutter ting ihjel i Eli så kommer der bare det gør der ikke. <laughs> Nej, I hvert fald der er der så nogen ringe som i Sonic. Ja, det er fedt. Ja. Um, det er det de unge med her. Det, det giver er jeg også meningen. Men jeg tænker, hvis du siden har været hoveder ind, at der så ikke lidt blod og lidt mønter Nej. eller er det bare ren mønter? Det er mønter. Okay. Det man man venner sig til det, fordi det hele der, det hele det føles bare så, så gammeldags og velkendt et eller andet sted. Ja. Der faktisk, nej, jeg ved ikke. Jeg ved ikke om det er spold, men der er faktisk også en shooter med i spillet. Ja, det må du godt se. Er det, det? må godt, Det det kan jeg godt like det. Nej. Skal man det, spille shooteren med Waddle? Nej, ikke, på alle andre, alle andre tidspunkter, der sidder man og fikker ude i luften, når det er faktisk temmelig sjovt. Okay. Ja. Apropos sjove ting med blodet, hvor man skal fikke, der var jeg med dig hen i sidste gang, der fik jeg ja. råd Mad World. Ja, det det Hold kæft, jeg synes, det er godt. Jeg er nok den eneste på hele jorden, der synes, det er godt. Nej, jeg synes også, ja. det er noget sjovt. Nej, jeg synes, jamen. det var så dejligt brutalt. Det, det er jo det, helt... Det er, du, vil du No More Heroes, kan jeg så sige? Nej, det. Men så skal ja. jeg jo have den US-version, hvis jeg skal have det ordentligt vildt. Eller vente til PlayStation-spillet. Ja, det er jo selvfølgelig rigtigt. Så kan du spille det med rigtige controller, ja. Det er, altså, det er vel kun en på 100, så er det ikke der? Og det trækker op. Ja. Jo... Det gør det, men til gengæld, så kan du ikke, du kan ikke tage din controller op til hører sin telefon. Ej, det er måske været svært. Det kan man faktisk. Ej, hvor åndensvært. Det kan være, man kan det med, med Playstation Move. Ja. Så kan man lige give tusind kroner for at kunne lege telefonen. Ja. Hvad hedder ja, det? Lys. Kasper. Ja. Nu ved jeg, du er en stor Capcom-fan. Ja. Øh, går du så og glæder dig til, går du sådan, at næsten ikke kan vente med ivr på at uh, Lost Planet 2 udkommer Er det ikke udkommet? <laughs> jo, jeg mener også lige det er udkommet ah, okay. Men det skulle være frygtelig uh, middelmåde Skulle det ikke det? Jo, det vil sige, det er ikke ligefrem noget, jeg glæder mig til Jeg har meget om, at det skulle være sådan endnu en af de der Ej, du skal være to for at have det sjovt oplevelser <coughs> ja. øh. Og det har der været rigtig mange af i den her generation det Er det sådan et andet sted så, så lad mig dog være, det er jo ikke os alle sammen der kan... ah, Det pleaser nogen Han... Nej, lige præcis. Det, det er bare ikke... 1'eren, øh. det var godt, men 2'eren, det må de da godt have beholdt for dem selv. Er der andet, du glæder dig til? Om der er andet, jeg glæder mig <hømmen> til? Ja, det er der faktisk. Eller glæder, eller ser frem til, eller... Det, det, jeg, det ved jeg ikke var så, så voldsomt. Der er sådan en lille rockstar-fanborg i maven på mig, åbenbart, fordi jeg ser frem til... Ja, det gør jeg også. Øh. Jeg tror Elvitt og et eller andet, de har fattet. Så siger de, at vi laver, laver det bare ikke en tag i Vesten. Så siger de, det var da for tiden. Kan du ikke få det til Playstation 3, så vi kan lave sådan en bande? <gød> ja, det skal vi, det er helt sikkert. Jeg, jeg er lidt så, så klar. Så skal og vi stærk. sætte røvefolk og skyde og myrke. Noget af det, jeg har holdt mest øje med, det var at tænke på, kan man få lov til at bruge sin lasso hele tiden? Lasso kan, det, kan, <gød> kan man tage det. det. Hva? Blasso Master. Jamen, jeg ved ikke hvorfor, fordi så tænkte jeg på, at i stedet for at dyrene, så kunne man fange dem. Ja. Hvis <laughs> man kan til, så er det det bedste spil i år. Det er, altså, er Pokémon. Så bliver yeah. jeg fanget af en Det, det kunne fedt ride på en bjerne, er det? Det skal helt sikkert nok blive en sjov freeroaming-oplevelse. Jeg håber ikke, det er lige så kvestet som en GTA IV, når man løber rundt og skyder. Jamen, det er det. Det kan du godt. Det Rockstar. <laughs> så kan det jo være, at man bare skal bruge lassoen i stedet <laughs> har, I, øh, har I set noget gameplay-video på PS3-versionen? Hvordan kommer det til at køre? Sådan? Ja, jeg har set lidt. Jeg synes, det ser ud som, det kører lige så godt på begge systemer. Okay. Og det vil sige generelt meget dårligt, ikke? Jo. Jo, men <laughs> det er ikke rigtig... så flot, men... Meget dårligt kører. Det er latterligt. Nice. Nogle spil, som... Øh, øh, ja, jeg har lige siddet og stener sådan noget, som Josh Kors 2. Øh, det kører jo ligefrem godt. Det ligger øh, øh, altså, konstant omkring de 30 frames, hvilket er ret imponerende for sådan et spillet. Øh, med så mange detaljer. Jeg synes ikke, det er et særlig godt spillet, men øh, det latterligt. Der sådan altså, nogle som Rockstar ikke kan finde ud af det. Altså, de burde da om noget have erfaring med freeromming-spillet. Men nej jeg har spillet uh, just course demoen uh, to om der demoen rigtig meget og uh, det, det er nok spil for mig bare at have demoen ja. der kan jeg få min uh, min free uh, roaming lust styret nok bare på de der 20 sådan minutter han har altså havde det også mm det var sådan demoen den, den man man censerer tilpasse man gider ikke se mere fordi at området det er stort nok ja så man, for... man, man, man føler man kan nå at prøve det hele ja man... flere af sådan nogle demoer bare. Ja, ja it, men, jeg, jeg havde det på samme måde, men så fik jeg jo øh, en promo af det af en, der hedder Thomas. Øhm, åh oh, fuck. Øh, hvad hedder det? Årh, øh, hvad skete der så? Så øh, så... så, ja. så <laughs> Nå, jamen, det korte er det lange af. Ja, nu har jeg 12 timer, uden egentlig at være specielt godt underholdt. Jeg har bare sat og stente øh, ja. jeg kørte lige ind i en mur, mand. Det var ikke så det gør. Har at tage øh, flymaskinen, og så går jeg Ja. Øh, jo, det er meget, meget sjovt, men ja. jeg, jeg synes, det er virkelig imponerende, at du kan optage videoer af spillet, mens det kører, og så lortet til YouTube. Det er fandme imponerende, og det, jeg kan fandme ikke se, at frameraten den dykker ved, at du gør det. Det er altså ret, ret vel. Så min står bare og optager hele tiden. Så, kan du, hit, du så... Det kan du lige gemme du... de 30 sekunder, når fysikken den fucker. Kan du bare optage Jamen... en uh, 19 timer lang video med dig, Nej, der bare... Jeg tror kun, du kan 30 sekunder, men nogle gange så kommer den, efter jeg har spillet to timer i træk, og så siger den, nu kan du ikke optage mere, det fatter jeg ikke. <laughs> og okay. så siger jeg dem, okay, så smider den sig det væk. Så jeg ved ikke, om du kan optage i så lang tid, men den vil kun gemme de sidste 30 sekunder. Okay. Det er mega sort. Men det er lidt nærligt med 30 sekunder. Ja, det er det, men det er også, også lidt fint. Ja, ja. Ej. Fysikken i spillet virker sjov når man står i en bil og så lige bare så væk i med en fallskærm. Ja, det er meget realistisk, hvad det er. Ja. Det er <laughs> fedt nok. jeg snakker også med mig Martin om, hvad det skulle hvad spillet skulle have hedet uh, i stedet for Just Cause 2, at det skulle have hedet uh, Unlimited Parachute 2. Ja, fordi han har sat med mange faldsskærme. Ja, det er helt... helt og han, er... Har han bare meget hurtigt til at pakke dem sammen. Ja, han er Nej, mega glad for den faldsskærme. Det og eneste realistiske... Ikke se, han har en på, det er vildt nok. Det eneste realistiske vil jo være, at han bare havde rigtig mange faldsskærme i den samme taske. Ja. Det er da ikke realistisk, tror jeg. Det er da ikke realistisk. <laughs> det er det da ikke. Sådan en fylder der helvedes meget. Ja, men det vil sige, han har evige dem. Ja, ja. Men... Men altså har den sammen uden at der er nogen animation på det, det er, der, det der er ikke alt realistisk. Ja, <laughs> ja, okay. Kasper okay. glæder vi os til andre ting i livet. jeg Jeg tror ikke der kommer så meget mere, men det hvis det også nok for i år. Jeg synes faktisk det har været et godt spil i og så videre. Hvad med uh, hvad med Dead Rising 2? Kommer det ikke? Ah. Ja. Oh, ja. det, øh, jeg har kun set øh, gameplay fra 360-versionen, men fuck, det ser ud til at køre lækkert, mand. Øh, men det, det er jeg lidt bange for, at det spil er, at jeg bliver nødt til at købe til 360'eren. De snakker om, at de vil lave det der kapitel, at hun kommer til 360'eren, som kæder 1'eren og 2'eren sammen. Øh, okay. øh, som bliver download-only eller sådan noget crap, men jeg, jeg var fandme glad for 1'eren. Det havde virkelig mange fejl, og... <laughs> men, men for hvad det var, synes jeg virkelig, det var ekstremt gennemført, og det var virkelig sjov. Det kunne jeg også godt finde på at anskaffe. Eller det anskaffer jeg nok som noget det første, når jeg får en 360'er igen, og så tapper det igennem. Jeg føler mig også lidt uh, zombiesnyt for Playstation 3, når jeg ikke har ja. en Xbox. Det, det er sådan lidt... Der er sgu ikke meget zombier at komme efter. Ej, og du vil også gerne have en Wii for uh, House of the Dead, jo. Ja, ej, det skal vi næsten snakke om. Ja, det, ja. det var fandme sjovt, man. Det var det mest, det nok det sjoveste spil, <laughs> jeg i mit liv har set. Uh, Selve spillet fungerer ikke særlig godt. Jeg synes, jeg synes faktisk ikke, at spillet var, sådan, det var middelmødigt. Men, ej, det var ja, okay. Jeg synes, det, det, var, det var klart bedre, end det der Resident Evil, uh, uh, Umbrella Chronicles. Det, er det, det, er kan bedre, jeg, det kan jeg satme godt, når ikke lide det spillet. Uh, men historien i House of the Dead, og, og alle de bandeord, det er så det som al placeret. Og, og som vi snakkede om i uh, her den fori weekend der at, at Sega har udmærket godt vist at de havde med lort at gøre, og så har de bare valgt at sværd ud over det hele. Det er så fedt der. De har været lidt ja. slemt lede med matte lige fra starten, og så har de bare kørt den helt ude ekstremerne. Det, det er øh, simpelthen så sjovt at sidde og kigge og spille. Jamen, de er så fantastiske, de der ting, de siger i spillet. Det er, det er helt vildt, mand, men det, du kan ikke forklare det. Så det altså, så, spillet var der. Til, man historien var der. Altså, stemmeskuespillet, det var alle pengene var. Alt er dårligt det spillet på den fede måde. Man, er ja. til, man, man, kan ikke, uh, man skal se nogle video, eller man skal spille det selv. Man kan ikke bare sidde og forklare, hvad der er fedt ved det. Det er så fedt et ja. Man kan godt få sjov ud af, at jeg bare det. Ja, det kan du sagtens. Ah, ja. jo, det var cutscenes'ne, der var det sjoveste. Ja, man, men man kan nok sådan nogle stykker være overtræt og sådan lidt, og medan derpå, og der så lige... der synes... griner den anden, den tager, og den tredje. Ja. Meget... Jeg synes helt sikkert, at man skal, Kasper, hvis du skal se det på YouTube, så se dem i kronologiske rækkefølge, bare her. Eller se, se dem med en vand, det er jo sgu sjovere, fordi vi var så mange, der sad sammen og havde det vildt over spillet, tror jeg. Jeg tror, det var det, der gjorde det. Hvis du meget sidder og ser det, jamen, så er det da sjovt, men det er sgu uh, da ikke det samme. Det er et, uh, et frygteligt spillet, men også Nej. helt fantastisk. Det helt... Jeg, jeg synes, spillet spillede okay. Jeg synes ikke, jeg det... Måske, det gjorde det, der, men, men, men stadigvæk. Altså, det ligner jo lort, og jeg, jeg ved det ikke. Ja, jeg, også, jeg kan ikke have det der med, at du ikke har en rigtig lightgun. At det er sådan noget delayed shit på Wii. Mm. Det, men det fungerede okay, det spil der. Ja. ja. Det gjorde der altså. Det, det, jo, det gjorde der. Jeg synes, det fungerede meget godt, det der med, at man måtte få, øh, øh, få penge til at købe våben og sådan noget, I er forhold til andre, andre house after death. Ja. Så det er da helt sikkert et plus der. Om det, jo, køb det. Ja, for historiens skyld. Ja. Det kan fås til billige penge, så det, ja. det er klart noget af det bedste til Wii, synes jeg. Fordi der er ikke så meget andet, der er ved at bruge tid på. Nej, men det er rigtigt. Åh, oh, der er. Ej. <laughs> jo. Hvad så? Hvad, hvad er der at hvor... Kom med det, Kasper. Kom med det. Jamen, jeg synes, man... jeg synes at alle bør købe Muramasa. Ikke for gameplayet, bare, for... bare for grafikken. Ej, ja, det er fandme også... Det sad, at vi rent faktisk har spillet meget, meget artig, nøj. Ja. Jamen, jam. øh... ja. Desværre, så fattede jeg ikke ret meget, fordi jeg var halvfuld og træt, men hold kæft, det er flot, mand. Jeg fattede ja, ikke rigtigt. Kan du ikke forklare styringen, Henke? Fordi det holdt jeg jo slet ikke med. Nej, men den er, den er så meget kompliceret. Øh, det er kun meget, der synes det, Kasper. Nej, jeg synes, det, det er nok det, er, hvor svært er. Jeg synes, det er et underligt noget, at man skal trykke op på en analogstik, ja. derhånd, men det synes de. Ja, altså, ja, altså det fungerer rigtig godt, og det, det kører hurtigt, og der er ikke noget... Altså, det, det er hurtigt gameplay, og det, altså, man skal ikke sidde og vente på noget som helst. Men der, hvor jeg synes, spillet det held, det er, at det, det er for meget op i bokser. Og, du skal, altså, det virker for meget som en, som en bog, du bare kører igennem med, skal bladre for næste side og sådan noget. Så snart du lige kommer fra den ene ende af rummet til den anden ende af rummet. Ja. Det, det jeg, jeg synes, det virker meget godt, undtagen den der Wii-styring, den var helt svageligt. Altså sådan helt kvesteret. Ja, men det er jo... Så det er, det er sådan en rimelig skarp indlægningskurve, fordi du bliver... Jeg, jeg mener bestemt, at du, du bare bliver kyldt ud i en tutorial, hvor du bare skal kunne huske alting på en gang. Det gør det uh, også. Ja, og, og det synes jeg, det er så meget overvældende. Jeg, jeg kan faktisk godt huske det, lige efter jeg var færdig med tutorialen. Men så lagde man spil fra sig, så kigger man på det igen, så to eller tre dage efter, så man bare glemt alt igen, hvordan det var, man gjorde. Uh, det er ikke særlig logisk. Og det er, man, man er det der er jo lidt. Det Ja. Men det er igen, hvis, folk skal, hvis man skal vælte i det, så ville jeg, jeg vil hellere spille Odense mere. Det synes jeg er et bedre spil. Jeg, jeg gad godt at spille øh, spillet, øh, hvor man havde en ordentlig styring. Altså en anden øh, Classic Controller, eller at det blev udgivet til en anden konsol. Hvorfor lavede de der VanillaWare? Hvorfor fanden laver de ikke noget på en HD-konsole? Hold kæft, det kunne være sygt at love på. Ja. Det, det ville vil være, vil være så sygt, det ville. Jamen, i enkelt svar har de, de, de, de, de, de, de, de, de lavet noget på DS, en grafik til noget på DS. Har de det? Hvad er det for et ja, spil? Når spiller en bjørnepige. NEJ! <laughs> er det et nyt spil, der kommer eller hvad? Nej, jeg kan ikke, øh, Er det noget, der hedder Kumatangi eller sådan et eller andet? Det er meget underligt. der er udgivet for et stykke tid, men det er rigtig flot egentlig. Er det kun udgivet øh, Japan eller hvad? Japan, når man spiller en bjørnepige, og det var det eneste, jeg forstod. Okay. Ej, det <laughs> går lige i det der der nå så. Hvad var det for et slags spil, Kasper? Jeg, jeg tror faktisk det var sådan lidt Tamagotchi. <laughs> <Ej>. <laughs> sådan, en, sådan en et en underlig blanding mellem Tamagotchi og Animal Crossing. Arh, det må du det, bare have været. Det ser godt nok den, den vildeste bjørn, før jeg gider det. Tror jeg det er ret hårdt. Jeg har givet, jeg har sgu ikke ret i ged, Tom, at gosh, jeg siden Sonic Adventure 2, der, der var det også fedt. Det, gav, <laughs> det, det var fedt. Der gav det sygt meget replay value. Du ved det, Kenneth. Ja, men jeg ved det meget godt. Ja. Jeg skal bare lige tænke. Fuldstændig rigtigt, men lige nu render vi jo alle sammen rundt med en Pokewalker i lommen. Ja, det er så vildt. <laughs> har du fået Pokémon? Mig? Ja har lige var for de som poker og det var det mest ondsag. <laughs> jeg synes bare der, der er en stor sammenligning mellem folk der spiller Pokemon og så folk der spiller World of Warcraft, de er lige dumme og hørbog. Det er fair at kæft, det er smukt sagt. Ja, det synes jeg også. Ja, det er helt vildt. De hamrer lige i Pokemon, kan. så taler de altid om et eller andet at deres Cherokee vil være level 90, for den Solar Beam. Ja. Fast når man nej, men det er det samme med, når nogen taler om World of Warcraft, der gør de bare alt op i hitpoints. Ej. Det er altid... Jeg kan faktisk godt tænke mig en Pokewalker. Man kan bare desværre bare ikke få Pokewalker'en uden. Ej. Jamen, Men, hvis, øh... Øh, hvis jeg nu købte spillet, Kasper, og jeg ikke lyst til at spille det, så kunne du bare få Pokewalker'en af mig, Så kunne du gå lidt rundt, og så kunne du bare sende den i en gang, så jeg få den experience-point. Det er, ja. er bare en skridt til, eller er det ikke? Jo, det er nemlig, og så kan du øh, et eller andet med trådløst overføre øh, de der skridt, du har taget til experience Ej, til dine Pokémon, eller et eller andet, fuck Hold kæft, mand. Det er så vildt, der. De er der er det spillet, der er. De har satanemisk og kørt død spil, eller de spil, hedder du Jamen, jeg, jeg har ikke spillet nogen af spillene, men jeg synes faktisk, der er flere af dem, især dem på Advance, øh, synes jeg så ekstremt charmerende ud. Jeg, jeg synes, at Pokémon-universet er ikke særlig sindsøbrivende, uh, men, men jeg synes fandme, at det, det ser lidt... Det er så let, siger man, jeg mere noget ud af det. Let sødt ud Ja. Men jeg ved det ikke, jeg magter det nok ikke. Jeg tror, det bliver for hårdt, hårdt for sygen. Jeg glæder mig rigtig meget til, øh, det var ikke så langt til så sådan, der så man øh, screenshots. Det var den gode øh, Naira, der sendte mig et link til nogle screenshots øh, fra Fallout, New Vegas, øh, som er lavet et andet firma, end dem, der har lavet træerne. Det lavede de der, hvad fanden hedder de, øh, Obsidian Entertainment, som vidste var dem, der hed Interplay førhen, altså som har lavet de gamle 1 øh, og to. Øh, så det vil sikkert øh, være en kæmpe, øh, hvad hedder det, det gør den nemlig ikke, det var der jo mange ja. før, nu bliver det noget strategihelvede, noget. det magter han jo ikke. Men øh, ude for screenshot, så ligner det fuldstændig tøjeren, men hvor du så kan give ordre til, øh, til, øh, til nogle øh, NPC'er og sådan noget. Og det synes jeg ser rigtig fedt ud. Jeg er egentlig bare klar på mere af det samme øh, forholdet, ja. fordi det, det er rigtig godt. Det er som en svinigere. Øhm... Ja, og så, øh, så selvfølgelig valgkører jeg kører en 2 Det er grunden til, at jeg købte den i PSP igen. Øh, og jeg har hentet... Kommer det kun til PSP, eller hvad? Ja, ja, jeg ved ikke, hvad fanden de har der. Men, øh, men det er virkelig godt portet, eller ikke portet, men det fungerer virkelig godt på PSP. Det kører syvflydende og virkelig pænt. Øh, og jeg hentede, jeg hentede den japanske demo øh, fra overplace S3, en, og så har jeg gennemført den et par gange. Og det er virkelig alt, hvad man turde håbe på. Så det, øh, det det kan ikke rigtig øh, kan sgu ikke fejle. Det Det er måske det... grunden til at man skal have en PSP igen. Ja, det for mit vedkommende var det, og så der ja, var et par andre ting jeg gerne ville spille igen. Okay. Ehm, øh, ikke så nåde sindssynder vigtigt, men eh øh, ja. Jo. I får lige også sådan en kæmpe trænke boss on the go. Ja, yeah. eller Rock Band Unplugged, hvor man spiller uden instrumenter. Det er hvordan, hvordan gør man egentlig det, der faktisk støde og på? er det ikke bare sådan noget... Det er knap-kombinationer. Ja, Step Mania-agtig noget, jeg har. Nej, hvor dårligt. Ja, <laughs> yeah, det, det er satanemme dårligt. Men det er on the go. Det skulle også selv ret godt have været. Okay. De har da faktisk, faktisk, <laughs> de faktisk udgivet en hel del downloadable-numre til dig. Ja, det forstår man jo ikke. Nej, der, der må der være en eller to, der har købt Det, det er der sikkert. Der står nogle forældre med hårdet i postgassen, der tænker på, på at få at vide at en eller der kan udkomme instrumenter om at låne det. <laughs> ja. <laughs> ja, det kunne være fedt. Så er der næsten ligesom på Ja. <laughs> Fuck. Hvad er Thor faldt i søvn? Nej. Okay. Tor, er der i gang med at fikse et spil? Vi leder stadig efter en løsning på Oblivion. Jeg kan ikke huske, hvordan man bruger... Uh, Oblivion kan du da også gøre det, hvad? Nej, fordi der er kamera lidt mere flyvsk. Det måske bare mig, der ikke kan benytte at sætte det. Jamen, det, jo, det ser meget værre ud i Oblivion, det er rigtigt nok, men, men du kan gøre det. Ja, ah, det er jo, på samme måde. Det, jamen, ja, det er jo siger, Tor. Det ser værre ud, men du kan gøre det. Det ser, ikke, det ser værre ud i Oblivion, ja. Det ja, det er det jeg de siger. Bare vent til videoen kommer. Jeg glæder mig. Mm. Så viser det, jeg hvordan du skal fixes. Jeg har set det to mange gange. Jeg det, jeg vide, ser, det. Jeg ser kvalm ud. Det der der galt til fix Fallout. Ja. Ja. <laughs> Alle tider os. Altså. Alle tider. Jeg ja, skal godt ved du skal falde det igen og du kan fix kameraet på den gode måde. Det var bare lidt ligesom et rigtig langt uh, Resident Evil 4-spiller. Med lidt vats og lidt. Ja, vats er fedt. <laughs> Nå, men så kan jeg jo fortælle, hvad, det, hvad, hvad jeg glæder mig til. Det. Jeg ja, Henk, hvad glæder du så? Jeg glæder ja. mig til rigtig mange ting. Hvad glæder du dig til, Kenneth? Jeg glæder mig til det nye Metroid-spil, der kommer til Wii. Fra ja. uh, Team Ninja? Uh, ja, ja, præcis. Det yes. synes jeg ikke ser sejt ud. Det er også uh, platforms-agtigt, ja. Jamen, det, det kan være, at der kommer... At det, altså, jeg har ikke spillet Metroid siden Game Boy Advance eller andet... Jamen, det er også godt. Jeg, og jeg har ikke kunne overskue alle de der Wii-spil, har været indtil videre. Øh, heller ikke de der GameCube-spil, der med alle de der backtracking og crap. Jamen, jeg har det på samme måde. Men ja. det er til Game Boy Advance, uh, Fusion, synes jeg er rigtig godt. Ja, præcis. Det er et rigtig godt spil. Ja. Men det, det ikke, jeg synes, det ser super lovende ud, og det, det ser hurtigt ud, det ser... Altså, det ser også pænt ud, og sådan noget, men jeg var lidt bange for, hvordan det kommer til at spille på, på Wii. Det bliver nok noget med en GameCube-controller, kunne jeg forestille mig. Nej, det er øh, så vidt, jeg kan se. Eller der Nå, jeg undsker, skal... er det det, er det der med, du, du chiller controlleren for at spille på nogle forskellige måder? Og det ja, det, der... du holder den som en NES-controller, når du bare spiller normalt, og så når du kommer okay. ind i sådan nogle gange. Så skifter den til første person, så skal du have den op og sigte med det der sigt film. Ah, okay. Det virker det så sådan lidt mere. Jeg ved ikke helt, hvordan jeg har det med. Nej, men det kan være, at det fungerer ja. bedre i praks eller i virkeligheden. Ja, selvfølgelig er det. Men det ser jeg da frem til. Ja. Så, ja. Jamen, det er, synes jeg, også uh, betydeligt mere lovende ud, end mit uh, de Metroid Prime spil. Ja, men ja. det er jo bare min smag, og jeg har ikke jeg givet, givet dem uh, in, in, uh, altså, så mange chancer. Nej, ja. og så glæder jeg mig til at prøve at se, hvad det der Castlevania, der kommer til Xbox, og PS3, det bliver for noget. Det er virkelig pæstigt i hvert fald. Det er jeg også er, virkelig pæstigt, fordi det ser rigtig flot ud, men det, altså det, skal, det skal være noget helt andet. De skal ikke prøve på at, prøve på at lave et eller andet, som er lavet. Og jeg kunne bare forestille mig, at det går hen og bliver en God of War-kloen. Jamen, det er jeg også lidt bange for. Fordi øh, jeg, jeg vil bare virkelig... Vi vil bare virkelig gerne have et velfungerende Castlevania, som vi kender det fra de håndholdte, men så i 3D på en station, eller egentlig bare i 2D, øh, og så i HD. Øh, yes. bare det er det fungerer på samme måde, men de der Playstation 2 og Xbox-udgaver, der har været, det har været noget lort, nu håber jeg ikke, der er nogen, der bliver ked, ked af det, men det så man noget forfærdelig crap. <laughs> det synes jeg virkelig er, for resten af serien er jo helt fantastisk. Nej, det er de er super, de er super sygt. Det helt vildt så godt de er. Sel og... det dårligste spil er rigtig godt på DS. Ja. Det gælder egentlig også Game Boy Advance. Eh, øh, fantastisk så synes jeg. Ja. Ja, hvad du der siger Thor. Nej, nu sidder og trykker på tastatur. Nej, jeg sidder og trykker på en GameCube controller. Åh, oh, du lyder også vild. Ja, men det er også vild det er Contra Rebirth. <laughs> okay. Æh... Der er en lille frø, der hopper rundt omkring mig. De skal da bare have den. Jamen, de får den også. De får bare bullets to the face. Skal jeg skal nok gerne have kontrolleret. Hvad er det? Er der mer du glæder til at hænke? Jamen, der er masser af, jeg glæder mig til. Jamen, kom dog med det, lad os da høre. Jamen, jeg kommer på det hele. <laughs> <laughs> uh, det bliver okay, nok en grund til. Jeg hænder have... uh... lige noget, jeg hænder lige noget juice. Bare, bare på. Ja, <laughs> øh, Kingdom Hearts, der kommer til PSP. Yeah. Ja, det al Kingdom Hearts, ja. verdens ja. bedste spil på PlayStation 2. Så skal man have PSP? Ja, det er okay. rigtigt. Det, ja, er det er jeg havde jeg faktisk hele lemmedyr, da vi snakkede om PSP-køb. Har du ja. spillet Kingdom Hearts, Kenneth? Jamen, det har jeg da. Jeg har dem også til PlayStation. Den vidste jeg, jeg var ikke. Bare... Nej, men jeg var lidt, lang... lidt. jeg var lidt længere om at spille dem, end de andre. Jamen, det er de bedste spil på PlayStation 2. Ja. Yeah. Jeg har spillet dem, dem alle sammen. Så har du vist ikke prøvet God Hand? Jo, no. nej, det har jeg faktisk ikke. Den, <laughs> havde det jeg også, også godt. Men jeg kunne godt have prøvet God Hand, men Kingdom Hearts, det, det er jo... Øh, hold kæft, mand. Jeg kan igen sige, at Kingdom Hearts 2 har været den mest bekostelige spillerferie, jeg nogensinde har haft. Hvorfor det? Fordi du så drittede mig med, at du havde det. Nå ja, altså du var nødt til at købe en maskine med chip og sådan noget. Så købte jeg en PlayStation 2 med chip og importerede Kingdom Hearts 2 fra Lixange og fik det sendt med, med UPS. Okay. <laughs> og så strandede det fandme i Sverige lige før weekenden. Nå ja, det blev ikke taget i tolden vel. Ej, det, det, det betaler man automatisk, når man får det i UPS. Og det vilde var, at jeg havde spilt det sådan non og jeg var sådan mere end halvvejs ind i spillet, da det var Kasper fik det. Men alligevel så kom han igennem spillet sådan cirka en uge før, jeg gjorde. Det var helt sur. Ja, det var fandme vildt. Jamen, det havde også blivet mega sur på sidste boss nede. Um, I øvrigt, uh, Kingdom Hearts 1 har nok uh, en af de mest... Uh, Øh, sindssyge bosser og slutbosser, det, det er jo ikke noget spoil, men jeg tror, at den tager, øh, den tager nok øh, næsten en time at klare den. har som helst så mange former, og jeg, jeg døde så mange gange ved den. Det var som han så vildt at klare den. Ja. Øh, i et nu var jeg allerede ikke i, jeg tror, at jeg var level 45 eller sådan noget, da jeg gennemførte det. Så det var nok ikke så højt level, som man kunne have været. Det Nej, det var det ikke. Jeg var level 80. Plus, at jeg havde valgt, øh, jeg havde valgt, øh magi som, øh, som foretrukne, og defense som, øh, som øh, sekundærer, ja. øh, så Attack var, var, hvad hedder det, var det laveste. Så, så det tog emileren tid, han simpelthen øh, fremragende spillet. Alle de, alle de ting, der var irriterende ved etteren, det der med de der gummyship og alle det pis, det har jeg, det lavede de ligefrem sjov i toeren jo. Ja. Øhm, ja, jeg kan ikke sige så meget mere. Jeg har ikke spillet DS-version endnu, om jeg skal have det, men øh, Casper siger jo, at det ikke er sådan sindssygt spændende. Det er ikke sindssygt rørende. Men jeg er nok nødt til det. Jeg fandt også ud af her den anden dag, så det der Kingdom Hearts uh, Re-Chain of Memory det rent faktisk var ude på engelsk uh, på Playstation 2. Er det det? Ja, det vidste jeg heller ikke. Kasper... Hvornår, hvornår det? Ja, det ved jeg ikke. Det er mange år siden, når jeg skrev til Kasper okay. her i sidste uge. Vidste du, det var ude? Ja, det vidste han godt. Nå. Det jeg, så kunne han godt lige have sagt det. Men, er det den der, de kalder for internationale udgave eller sådan eller andet? Nej, det er bare den der Game Boy Advance-spil, men så til PlayStation okay. 2. Nå, det, Game Boy Advance-spil virker rigtig dårligt, synes jeg. Hvor du bare sidder og spiller krig, øh, ja. og bare sidder og lager sig kort af, men, men jeg kunne godt, jeg ved det ikke, altså hvis jeg skulle spille det, så ville det være PlayStation 2-version. Ja. Altså, det, det, det kunne jo være, at de havde gjort det let bedre, men jeg tror bestemt ikke på, at det. Ja, det er særlig godt, men, men det skal jeg i hvert fald have. Og ja, Anders Sander med. Anders Sander med, ja, rigtig meget. Det er vigtigt. Jamen, hvis man, det, er... Man er det hvis der er nogen lytter, der ikke kender serien. Ja, hvis der er ikke er nogen, der, der ikke Disney. Fordi de kun med, er vant til... Og på engelsk. Hvis de nu kun er vant til, at han er Montana og... Carla Anka. Jonas-brødrene og hvad har vi? <laughs> Anca, ja, det er Carla ja. Anka. For Men, satan var første gang, jeg spillede etter og en Kingdom Hearts 1, men det var så en rigtig mange år efter, det var udkom. Men hold kæft, hvor det et flot spil, mand. Det den første boss der i Alice i Eventyrland-køkkenet, den der, der går rundt og hopper sådan. Ja. Æh, når du så bliver blæst væk af den, og du så bare ser Anders Anden få et rasserianfald og bare storme hen imod den, <laughs> du ser fedt muligt løve med det der skjold hen over hovedet, der er også bare et charger hen imod den, så, så tænkte jeg, hold kæft, mand, det her, det er, jo, det er jo ligesom at være dig selv. Det var virkelig fedt ladet der var. Ja, jeg er helt med. Det, det er bygt jeg, uh... jeg er fuldstændig lost. Jamen det er, det? <laughs> det. det er væk. Det skal bare tåle. Det det synes jeg stadig det i toerne hvad er det den hedder? Det der Steinbuk Willy Van, det er fantastisk. Ja, den er ja, det er hvor Mickey Mouse kommer og giver han hele tiden, man. det er så det er så godt fanget uh, Disney-stilen. Det er helt vildt. Det, det, det, var, det var helt vildt, man. Det, det, det så, at vi har været med til at lave det, jo, det, det no. er sgu ære, hvis var at lave det. Men det var virkelig... Det er så godt øh, fanget. Det, det ja. Hængi, hængi, er... Ja. Henke, der var hvis der også noget mere, du havde glædet sig til, var der ikke? Der er meget, jeg glæder mig til. Jeg, jeg glæder mig til alt. <laughs> øh, der er jeg glæder fordi, skype, mig til. Der står også på dit skype står klar på alt. Jamen, jeg er klar på alt. Øh, okay. uh, the, the Last Guardian glæder mig også se mig ja, til at det, det, det er lidt ligesom, hvis ja, det... du spiller dig, ikke? Ja, det er det. Du er også meget glad for, uh, for Shadow of the Colossus, heller ikke? Mig? Ja. Nej, det er jeg ikke så glad for. Hvorfor <laughs> glæder du dig til The Last Guardian? <laughs> Nej, jeg kunne enormt godt lide det der spil før Shadow of the Colossus. Ico. Ja, præcis. Det var en der var bare... Ja. Det er så fedt. Det synes, det, var, det var jeg meget klar på. Jo, men jeg kan også godt lide sig efter kaldelses, men jeg synes bare, at det kører så dårligt på Playstationen, det fatter mig ikke. Det gør det fandme også, mand. Jeg synes, det er synd, at det kører, som det gør. Ej, men det, det ved ikke. Det, ja, jo, det jo, kører det, det jo. Det. jo. også maskinen helt. Fuldstændig. Det ja, brasser. men det ligner altså ikke noget, at hvis, altså hvis det bare har fået et halvt år med i så ligner det altså godt noget, der kunne have kørt flydende. Det synes jeg, altså i forhold til de allersidste spil. Men jeg vil hellere have de halvt Koltet noget af draw distance af, eller et eller andet, så det kører noget bedre, for jeg synes, det kører så træls. Ja. Det ødelægger det, det. det virkelig for mig. Nej, men jeg, det, jeg synes, det ødelægger de sidder af spil for mig, for jeg kan ikke herfra det. Ja, jeg øh, synes, øh, da jeg det, der tænker jeg ikke så meget over det. Jeg synes bare, at hele verden og hvordan spillet var, at man blev reddet ind i det, på grund af, at det var så... Ja. Øde. Ja. Øde. Jeg, jeg så gold. Nej, men jeg, de der øh, kylosser, de var der for vilde, altså. Jeg synes jamen. faktisk, at det var, at det, det, det, det er et af de mest frygtelige spil, jeg til dato har spillet. <laughs> der, jeg nåede frem til det sidste kolosk. Så tænkte jeg også, at jeg, jeg havde den hest for det første. Jeg havde folk med, den har sin egen vilje. Nej, den har dårlig styring. Hvad hedder hesten? Jo, ja, den tager ikke altid, som du vil. Og så siger de, at den prøver at gøre lidt selv. Og det har aldrig rigtigt. <laughs> jeg vil sige nu, nu... Det er sjældent, vi spoiler noget i det Men da den fald i afgrunden <laughs> ja, Så behøver vi ikke spille det spil Så <laughs> tænkte jeg det var Dale med på tiden <laughs> Du er også en der sikkert sad og, og Grinede at Hvad nu den hedder The never Ending story da hans hest den var ved at Drukne i kvikseren ja, det, det var helt fint ja, men, men vi er så altså andre, der har sådan lidt følelser til Kæskegaard. Ja. <laughs> jeg også sådan lidt jeg, jeg blev noget så ked af det der, det, det er jeg ved ikke, jamen det var bagefter, da var færdig med spillet, så tænkte jeg, at det her, det skal jeg aldrig spille igen, men det var det da egentlig en stor oplevelse? Jamen det er godt, du er ærlig, Kasper. Ja, det må man sige. Ja, er, jeg var godt nok der, i ja. min grundhold over at, jeg, godt, at jeg, jeg, igen, jeg synes egentlig, at det der foregår, det er temmelig fantastisk sådan, at man Tejle man styrer væk fra det. Så jeg kan ind til at spille det for mig, mens jeg kigger på, så ja. tror jeg, at jeg men, men det der er, det er, at nu, uh, der jo, altså alle nyere spil, der har vi jo monstre, der er på størrelse med de monstre, som ligesom er i Shadow of the Colossus, så nu er det, nu er det ikke ligesom så imponerende mere, at uh, der er store uh, figurer. Det synes jeg da, fordi det er da tre deler af det retspil. <laughs> det eneste, det går ud på, det er, find det hår, du vil gribe fat i og kravle videre. Men det var også det, der var fedt med det. Ej, det var ikke fedt. Det var ædermame. vi skulle, øh... øh... skulle have lavet det lidt mere realistisk, sådan, så der var nogle øh, sådan helt glatvarberede kolosser, du bare ikke kunne klare. Så, øh, <laughs> det kunne være så fedt med et spil, der var så straffende, så du det, ikke kunne, det, synes, kunne klare det, det, fordi det var, det var ikke, realistisk. Var det Hvad siger du? Det var der lige før, der var det i spillet. Der var der nogle kolosser, der fløj rundt op i luften. Og det, man kan da sige, at hesten hjalp der ikke det for, at man skulle kunne hoppe op på dem. Nej. Der var også under vandet. Der var der også, øh... Ej. Ej, men det er simpelthen, jeg får travler. Ej, nu skal du ikke sige mere godt om, det spiller. Hvad hedder det? Ej, hvad hedder det? Hey, Hanke. Hey, Thor. Ej, nej, lige en sidste ting. Hvad er det endelig ved at lave et altså, Det er svært, at man holder op i luften, så kommer der lys. Der var ikke én gang, det lort, det passede. Det lyder ligesom, at jeg spillede to forskellige spil. Jamen, der er, du skal ikke tage fejl, Jeg tror faktisk, at jeg synes, at det er... Jeg tror, jeg giver det 8 eller 9. Okay. Jeg, har, jeg har spillet samme version som Kasper, det kan jeg da sige. Okay. Jeg synes, der er det så forfærdeligt, og jeg, kunne aldrig, jeg vil ikke give den til min værste fjende. Okay. Så skal du da helt sikkert have det der uh, nye... Hvad hedder? The Last det ah, de er ikke kraft, det med flott, man. Det, man har set. Hvis, ved, ja. Det ser fandme flot ud. Men man har ikke set noget gameplay nu, så... Nej, netop, så jeg håber også, man får med at se T3. <laughs> et eller andet spændende. Hvad ja. hedder det? Var det ikke noget du glædte dig til et eller andet? helt vildt? Uh... Glæde sammen Hanke. <laughs> Jo, men jeg glæder mig til alt. Stedlig. Ej, ikke alt. Der må være jo. noget specifikt. Jamen, det er bare... Jeg glæder mig også til at prøve Alan Wake, øh, fordi det, det, alle folk snakker om, at det er sindssygt godt, at det giver Silent Hill konkurrencer, og jeg kan enormt godt lide at spille som altså, horror, at spille Silent Hill, og altså, ja. jeg synes, det skal jeg også spille. Det skal jeg også have, når jeg får en 360, det synes jeg er lidt spændende ud, plus at det er, det er Remedy, der har lavet Max Payne 1 og 2, og det er i hvert fald rigtig gode spillet. Ja. Det, så... Man skal straffe fjenderne med lys. Ja, det er det ikke fandme fedt? Det er mere af det. Ja, men man ville jo ikke være inden at kigge sådan gameplay-moves og sådan noget, fordi jeg... Jamen, det ser egentlig okay ud. Jeg, jeg, jeg, jeg vil overraske, så det... Jeg, ja. jeg venter lige med at kigge til... til jeg, har jeg, det, jeg, synes, jeg synes, det lyner det, det mest syge... Ræk... Oh, wow. Det synes <laughs> jeg. Jeg synes, det ser fedt ud. Ja, men så okay. Jeg er helt ærlig, og du kan, men du kan lige shadow op med Colossus. Ja... Lige og lige, så okay, jeg var helt vild med det dengang, og jeg synes, det var rigtig fedt at gennemspille dengang. Jeg, jeg, efter jeg prøvede, jeg prøvede det for et stykke tid siden, det, det er ikke det samme nu, men jeg synes, det var godt dengang. Virkelig godt. Jeg synes, jeg, jeg kunne også være frisk på Wake. Nu skal I høre, jeg har nogle fremtidsnyheder, jeg glæder mig til. Vi er langt Kom, videre om 2015, ej jeg ved det ikke, hvad det... Shinji Mikami, han, hvad hedder det, skal vist stå for at lave det, det nye Resident Evil 6. Ja, det rigtigt? Oh, ja. Hvor har du fået det at ja, Det står overalde på internet. Der. Nej, hvorfor har jeg ikke set det? Så, det er rigtigt fedt. Jeg glæder mig bare til Tavao Horror på den rigtige måde. Åh, oh, det er jeg klar på. Så, ja. hvad hedder det, det er lidt uh, langtidssigtet, men... Uh, ja, fordi hvis man begynder at se screens eller så går fire år ligesom med femmeren, så... så kommer, det er da også på tid, kommer det ægte Resident Evil 15. Ja. ja. Ja, det går være fedt, hvis det bare havde Resident Evil 5 igen. Det, det er var ligesom fedt, det. fans i ja, deres online-prequels. Ja. Ja. ja. ja. Ja, men altså... Ja, det er jo lidt, uh... Men jo, hvad hedder det... Dead Rising 2, hvornår kommer det for helvede? kommer til der? efteråret, efteråret. Ej, hvor har det lang tid, uh... Ja. Det, kan man ikke bare få øh, en demo, eller eller andet? Kan de ikke køre God of War-stil, så bare give en en beta, uden... Øh, jo, det kunne der, være fedt. kommer nok en i beta, eller sådan noget. på, og sådan noget, så det er bare sådan helt polygonet rundt, hvor man bare kan sammenlige <laughs> stykker. Wireframe-mode. <laughs> ja. <laughs> det kunne være questet, jeg gik på. Um... Jeg er også lidt, øh, desværre, lidt øh, Western GTA-klar. Desværre siger jeg, fordi jeg er så... Uklapper kan tage af, men, hvad øh, <laughs> hedder det, Red Dead Redemption, det, det tror jeg bare bliver sjovt. I kan ikke, de kan ikke ødelægge det vilde vest. Det er, ja, det er svært, også. svært i hvert fald, det er svært. Som Kasper vil have sagt, ja, men, det er, svært, det, der er det også. Det. <laughs> ja, <laughs> jamen jeg Kasper, har det. Kasper han vil have sagt det sådan her, det er også Capcom, der startede det. Jamen, det er det fandme også, så det er derfor, at var så god, som det var. Ja, spillede... Jeg er klar på, at jeg synes, det var godt. Etteren for... er faktisk ret godt, og det ligner, det man har set, jeg har kigget nogle videoer, er etteren øh, fra, fra, fra det Capcom har lavet. Det ligner 100%, øh, så jeg tror bare, at de har ændret lidt i, øh, i øh, det og i heads-up-displayet, og så har de bare øh, smidt ett cover omkring det og fået det på gaden. Så jeg ja. håber lidt, at det styrer på samme måde, fordi etteren var rigtig fedt. Um men jeg er ikke, jeg ved det ikke eh øh, sådan noget free roaming piss eller piss men jeg, nu sidder jeg med det der gør, uh, just course og og det og det æder mig med monoton på den hårde måde men man på et tidsforløb skal jeg nok have det der eh øh, Jeg har det også bare lidt det, også, hvis det holder. Det du skal jeg nok, men det er, det er ikke noget Jeg, jeg, jeg har fault med. Ja, western er rigtig fedt. Det er jeg på. Nå, Nå, men øhm, men jeg bare på at du var, du var, du var klar på Gun i sin tid det var ja, jo Gun var faktisk udmærket egentlig det er ret ja, da er også helt vildt med Gun med de der to byer der var. Det var så Ja, det var der magot havde været med indholdet i Gun. Det var, men det var, jeg kunne også godt lide det. Hvad? Jeg siger bare at jeg kunne også godt lide det. Jeg sad og det der der, og så spillet var po hvor der sådan Nej, jeg spillede der det var det mest onspay hele spillet jeg Ja, ved... så man stod hygge Casper. <hælde> jeg hørte på Consolkongen spille det i en team, og det var hele tiden, ah nu snyder jeg sgu igen. Charter <gørige> okay. okay. er også helt vild med Gunn. Han spillede det faktisk sidst, jeg hjemme med ham. Han er bare helt Gunn-klar. Altså. Jamen det, det er faktisk en... udmærket. Kasper, du kunne da også godt lide det, sådan overall. Jeg vil det det men, bare spille en... Gunn. Nej, det var Ej, en... er jo også spillet, Jeg synes, det var rigtig sjovt, at man skulle jagte dyr, og det havde jeg det rigtig sjovt med. Nå, det skulle man da også. Jamen det, øh, jo, det, jo, det er rigtig færdigt. Jeg så nogle video af der, Red Dead Redemption, at man kan teame op og lave sådan nogle øh, bander, og så øh, altså sådan nogle, øh, ja, posses eller hvad det hedder, og så, og så øh, have helt vild gangbror mod nogle andre, og mødes forskellige steder. Hvordan er, for fungerer online-delen i det? Jeg har overhovedet ikke givet at sætte mig ind i det, fordi jeg ved, at jeg bliver skuffet. Der var sådan en video på nettet om, hvad for nogle forskellige ting man vil kunne i onlinedelen, som så rigtig fedt. Så almuligt. Kan du forklare noget om det to? Der var noget sådan free roaming, hvor man bare sådan kæmpede rundt i deathmatch. Okay. Og så var der noget andet sådan noget capture der Oil, gold, whatever, et eller andet halvøj, som selvfølgelig. Men så var der også noget, hvor man øh, ligesom lade sin egen bande, og så skulle man øh, bekæmpe nogle andre bander, som hvor man var fire i en bande, og så skulle man ride et eller andet sted hen, og så kæmpe om et eller andet sted. Okay. Øh, jeg ved det ikke. Det er super fedt. Jeg kan slet ikke forklare det. <laughs> det var bare total western-vildt. Ja, men western er fedt. Der, var der også en måde, hvor man skulle ride? Der var noget med ridninger. Og så skulle man kende det. Jeg forklarer det virkelig dårligt, det kan jeg godt høre, men hvad hedder det? Jeg tror, man kan søge inde på nettet, så er der eller andet... Øh... Det tror jeg også, man kan. Det kan man. Hvad hedder det? Look it up under internet. Noget, øh, noget, jeg frygter lidt for, øh, øh, som er en spilsag, som jeg rigtig godt kan lide, og har kunnet øh, stort set lige siden 92, øh, det er at se, øh, at Sega, de synes, at de gerne vil lave Sonic 4 øh um, har de jeg film, det? Synes, det ser så questet ud. Folk kæftede så dårligt, hvis du så den ja, hvis du kniper egne sammen, så ser det ud som at fysikken faktisk er på fuldstændig i samme måde som i de gamle. Hvorfor fanden ikke lave en Capcom og så lave det i uh, med Sonic 3 grafik? Hold kæft hvor vi er blevet klar, mand. Men, men det eneste, der sådan uh, lyder let positivt, det er, at, uh, at det er ham, der, der har lavet baner fra tøjeren. Han er med ind over igen, uh, så helt crap-agtigt kan det ikke blive. Jeg køber det på sekundet, det udkommer. Det er merda med, med når det, når det ikke at to det og det var småninge sådan nogle glossy træer og sådan ja. nogle roboter der er så helt dårlige animerede der går sådan sidelæns Ja, men det er ikke det er ikke så meget dem, det er kraft med den måde Sonic han ser ud at løbe. Det skulle det der i at <laughs> Har du set man også kan slide dig i det der DS spil eller sådan noget? Nej, ja, nej, det har jeg ingenting med det. Nej, øh... det ser bare dårligt ud. Ja. Okay, men DS spillet er jo faktisk ret god og det det er ja, det, fem, det, der... det måske også bedre til det tempo det DS spillet har, fordi de er sindssygt hurtige. Men det, det, det synes jeg ikke, at jeg ved, at skal slide midt i det der... Ja. Ja, ikke så hurtigt at spille. Ja. Jeg håber på det bedste, men er uh, meget, meget, meget skeptisk. Det har været så på måde at slide lige siden 90'erne, og det bliver bare ved. <laughs> der ja. har ikke noget at gøre. Lige siden Mega Man 3 har man kunnet slide i alt. Men, <tryk> ja. Ej, jeg, det håber jeg? på det bedste med, men jeg ved det ikke. Hvad med, er du er uh, vildt efter to år? Jamen, der masser det helt vilt. Det er lidt mig. Jeg øh... ja, jeg kan bare ikke lige huske. Det. Der er sådan nogle <laughs> forskellige <laughs> ting. <coughs> Nej, det er, ikke, det er ikke så det sgu ikke så vildt. Jo for helvede. Uh, Studio Ghibli, de laver også en eller anden spil. Uh, som hvor skulle ja, jeg? Produktionen af det skulle bare være så ret vildt. Ehm uh, det er deres første spil og så er der en masse animations cut scene selvfølgelig. Og så hedder det et eller andet fuldstændig English uh, broken navn. Det hedder sådan et eller andet... Øh, jeg skal ikke huske det. Øh, øh, Merten. Det er, sådan, det er et RPG i hvert fald. Og så... Øh, det ser bare godt ud. Men Studio Ghibli, det er dem, der har lavet Princess Mononoke og alle de der japanske tegninger. Ja. ja. ja. Uh, House Moving Castle. Og... Ja. Men det synes jeg er lidt spændende, fordi at... Øh, det er... Det skulle blive det største DS-spil uh, hidtil, som fylder mest cartridge-plads. Uh, Mere så... end uh, Dragon Quest uh, 9? Ja. Okay. H Hvad fylder Dragon Quest? Fylder ved, uh, House, det fylder bare meget. Jeg ved Kingdom Hearts, der bruger 256 MB cartridge som det eneste, jeg ser, der bruger. Hold da kæft. Fantasy Stars, det mente jeg, at fyldte meget, fordi jeg kunne ikke vente med at spille det spil, så jeg downloadede oh. bare en ulovlig version, og så en emulator på computeren. Det fylder... Uh... Over 100 megabyte, det tænker jeg, det er nok en af de største om der ikke skal være. 128, det er der er mange spillere bruger. Ja, uh, spillet det hedder uh, Ni No Kuni, og så det, er oversat til The Another World. <laughs> det siger man <laughs> fandme et eller andet. Øhm, uh, og så er det uh, Level 5, dem der har uh, lavet Proficiolator. Ja. Det synes så, jeg også, jeg har tørt om. Ja. det er vildt lige nu, det bliver vildt. Og så, uh, jeg kan sgu ikke lige huske, jeg har læst ja, I må ikke tage mig op på det her, men det, det fylder vist en gigabyte. Fy for helvede. Så det er det sådan helt uh, tungt. Ordentlig tungt cartridge, uh, de har fået. Ja, det er ikke engang sikkert. Jeg kan ikke engang sidde og sige det. Jamen, hvor vi håber, at, uh, at Berkssaler ikke finder ud af, så kommer det til at kaste 800 euro. Ja. <laughs> det er jo helt vildt. Der er nogle andre spil, der også fylder godt deroppe Ja. Eh øh, ja, men det sår riktigt mycket framse för jeg jag øh, helt väl med studiologiblis tänger så eh øh, så tror jag också bara att sen som jeg har läst mig fram til, där vet jag nog med att de har øh, vad heter det øh, ja, de har bara sån nåt liksom av produktionsvärde i det som en animationstecknefilm så der skulle bara vara helt väl många cut scenes och og... Jag gillar också att ligg på det är sån faktiskt. Det är i så här i Castlevania vi fan du. Det kan du ju göra när den gör den väl der hedder det For eksempel i i Fancy's starter på DS, der er der også nogen det er faktisk der er de faktisk ret flotte og også ja, koste meget meget meget pæne selvom det var en spille på en XL jeg har am alt er pænt på XL'en Men altid, så var ikke så da jo selvfølgelig det helt fantastiske nye ville uh, 3DS men det det glæder jeg mig sgu ikke til det, fryg det frygter jeg faktisk mere. Du frygter jeg, den maskine. Jeg, jeg glæder mig til at frygte det, eller frygte. Ja, det, jeg har det på samme måde, turen og så. Om ja, ikke så... andet, så bliver den jo bagud kompatibel. Ja, det er så okay. Men det er jo lidt dumt at købe en maskine for at være bagud kompatibel. Der kan jo være, at der kommer noget vildt. Jo, det gør der jo, men, men hvis det bliver lidt som med DS'en, så kommer der ét godt spil ved, ved launch, og så går der jo noget, der ligner et overfør, der <laughs> det var vir virkelig særligt, jo. Det er sådan i starten. Hvad fanden var okay. der grund til 4. starten? Ja undskyld, ja. Jamen det er gode. Zoom og Ja, Zoom og 64'er, og så Project Grub. Det var de gode spiller. Der var, ja. Jeg kan bare huske, der var okay, det der Pokemoner. Project Grub havde en ordentlig titel, eller da man kun kunne få det i US. Feel the Magic, det gav jeg bedre lige. Ja. det var det, det hed, ja. Jeg synes, det, det, det var bare et panspiller. Jeg kan huske, der er udkommet det der Pokemon Dash. Nå, ja. Det var et launch title. Hold kæft, mand. Ja, det var det ikke det, du havde vurderet til 1 eller 2? Det har fået 1 eller 10, tror jeg. Det er det, du smadrer skærmen med, ja. <laughs> Fuldstændig. <laughs> det, det er ikke så rart for DS'en, det, det forstår man ikke. Jamen, det er kraftigt meget vildt, så meget den maskine, den har rykket sig rent uh, grafisk. Det ja, helt, der er så altså, skægt lidt. Det. det er da godt nok. Øhm, jeg fik også uh, ds det af Dyskaja inden her den anden dags. Det ligner fuldstændig Playstation 2-spillet, ja. Det er fandme imponerende, der er. Det er så vildt. Ja, selvfølgelig i lavere opløsning, men, men ja, det ser ja. rigtigt nok ud. Det, øh... Var det ikke også Fantasy Star, du heller på oppe og kører over, at det var så flat, og, og Fantasy Star er mega flot. Fuld 3D og kører mega flydende. Det er lige en lille smule slowdown, når, når, eller hvad hedder, når de spawner. Men øh, det kan man jo godt leve med. De spawner kunne én gang i hver rum, så. Eh, ja, det er minu kuni. Det var ikke det er ikke en gigabyte, det er 512 megabyte. Det kommer til å fylde. Ja, okay. Det så, ja, lyder altså, halmædt. Ja. Så det bliver ja, en tung tunge ind og henter ned fra der fra nettet, Hanky. Ja. Tak for det, Tor. Hvad hedder det? Jamne. Chef. Chef for <laughs> var... <laughs> lot af <laughs> Altså, jeg vil da helt vildt gerne se det. det. Det glæder mig til. Jamen ellers så, jeg glæder mig helt vildt meget til den nye Wii. Som bliver annonceret til E3 næste gang her. Måske. Mm. Den, hvor de fik sig alt, hvor de putter uh, Motion Plus ind i uh, controlleren. Og den, hvor uh, nonchokken bliver ja. wireless. Og den, hvor den kan vise uh, HD-billedet i stedet for det der crap. Ja, og med en ordentlig video-indkoder i stedet for det lort. Ja, og, ja, og så ja, nogle fede er farver, så alle kan da med. Kasper. Ja. Slimgrøn. Fede farver. Fed, fede farver. Fed, øh... Kasper og Wii 2 i slimgrøn, det er alt, man kunne tænke sig. Hvor oh, er sådan en fede farver, jeg tænkte lige pludselig, hvor var der nogen med den på fjernsynet? Jeg tror, den kommer nok til hedde, <laughs> øh, Den kommer nok til at hedde Wii HD. Jamen, Wii jeg, jeg tror bare, at vi Jeg tror ikke på det, når det Nintendo. Lige nu, der har det sådan... De, de det godt, hvor de har det på markedet. Men de kan de godt, lide godt lide at mælke uh, ja, måske de ikke lige malk konerne to gange mere inden de laver et ordentligt produkt, tror jeg. Jo, kommer der ikke også den der kommer der den der weed, den der health, sådan en pulsmåler og oh, Ja, ja, den der, de, de, de der, der sidste ja, hvad ja. helvede. <laughs> den er kommet i kom Nej, overhovedet ikke, bliver, de kommer til at lave fuldstændig en en, hvad hedder det? Du kan lære, du kan få en doktorgrad hjemme i stuen, som en balanceboard, så kan der måler vægten på folk, og så tager der lidt pulsen på dem og sådan. Ja. Trauma-center, det, bliver... det bliver aldrig det samme igen. Det bliver yes. fuldstændig, det bliver fuldstændig, uh, ligesom, hvad hedder det nu? Øh, uh, var, var det Wii Motion Plus, de lancerede uh, forrige år på E3, og så skulle den lige lanceres igen på E3 sidste år, fordi de ikke havde fået lortet <laughs> ud. Det var det eneste, de havde. Jamen, Nintendo, de har de svageste E3, øh. Uh, Jeg ja, er... en... man ikke også tænke, at de kunne bruge med sådan noget, uh, en dual-sensor. Du har og så kan du også begynde at spænde noget fast til dine ben. <laughs> Nej. Det bliver sådan noget helt... Fucked up, Nord. Nå, men øhm... Hvad skal vi snakke om? Øhm... Vildskab. Vildskab sagt det. Vildskab. Jeg har tændt for House of the Dead 2 Det er fandme et grinspil. <laughs> ja. Ja. Det er helt vildt. Jeg elsker, jeg elsker ham. Vi skal næsten lige have nogle øh, i, vi cutter nogle øh, nogle gode citater fra House of the Dead øh, overkald ind i øh, i i podcasten her altså, til slut. Det være, gør, kommer det til at fungere så skidt, det gør. Ja, det gør det godt nok, tror. Ja. Vi kan, vi var kopter mindre, hvis vi siger noget, som er helt fuldstændig broken, forkert. Så mm, så, det, sådan, ja, så, så er det bedre at finde en clip online eller sådan et land, hvor en rigtig mand siger det sådan ja. Nu, jeg... ja, nu må Super, vi, nu må vi se, om jeg gider det ja. Men det kan jeg... godt være, hvad vi skal runde af for i dag Det kan godt være, vi bare skal det Fordi nu bliver det der stener ja. Skal vi ikke skulle af med at høre, om der nogen, der har gode råd til andre? Nå ja, det var det, var Nå, det ja. vi skulle Nå ja, et råd det ja. Er ja Den har jeg ikke hørt noget om Nej, den er også helt ny Ja, fantastisk er der nogen der har nogle gode råd? Ja, jeg har. Et, hvis du ikke så godt kan lige forlag 3, så øh, kan du skrive til The Den Podcast og så øh, kan du få en link til en video hvordan at du kan fixkamera vinkel i spillet så det bliver lige som hvis du spiller Åh oh, fuck man. Det er en råd for mig. Kæft, det er kæftet. Jeg fandt med godt råd ja, til. Det er helt det, det skal det er lov til at stå alene. Bliver det i den podcast rådet til folk? Jamen, vi skal flere råd. Vi skal have vi skal flere råd? Ej, fuck mig. Hvad fanden kan vi råde folk om? Jeg kan, jeg kan råde folk om, at hvis de mangler et, et godt spil til deres DS, så kan Rhythm Paradise fås til meget billige penge hos CoolShop. Det var et rigtig godt råd. Så det var faktisk godt råd. Hvad er meget få penge, Kasper? Og hvad er Rhythm Paradise? Jeg synes, jeg har set det nede på 119 på et tidspunkt. Øh... Det du ikke forklare, også... hvad spillet handler om? Det kan man ikke forklare. Det er et rytmespill. Prøv at forestille var det med musik? Jamen, jeg ved det jo godt. Det er bare for lytternes skyld, for helvede. Hvad <laughs> hør det af? Altså, jeg, jeg synes, spillet er fantastisk, men jeg, jeg synes, Rhythm Tengoku, som er etteren, er meget bedre. Det er jo Fordi... kun dig, der ved det, for du er den eneste, har det. Ja. Men det er, det er noget med, at når man styrer med stylersen, så får man ikke lov til at være så præcis, som man kan være på øh, på D-padder og knapper. Hvis man gerne vil slå øh, sine egne rekorder og sådan noget. Men ja. Whatever. Whatever bliver sagt. Men det er fandme billigt, Kasper. Det er et råd. Det er et rigtig godt råd. Det er, det er råd. Ja, faktisk det gode råd. Det er, det er faktisk det sidste sagde. Det er købt det. Ja. Og Coolshop, det er... Det, er det var med en sjung med venlighed. Ja. Jeg jeg eh jeg gav faktisk charter det 81. Det er i fødselsgave for lige at... skal man lige høre hvordan du har gladet der var. Ja. ja. Jeg tror at, så ved, så kan jeg huske, så glemte han det ved Crowe, så har vist, jeg ved ikke om han har spillet det nu, det håber. Jeg. Han blev ikke blev sårlig glad for det i hvert fald. Nej, jeg tror han blev glad for det. Det er et fantastisk spil. Ja. Jeg kan huske, jeg gennemførte det, mens vi havde strømafrydelser op ved Krobokop sidste gang. Krobokop. Ja, han har det stadig. Nå okay, når man så har spillet det selv. <laughs> det var bare der, hvor strømmen gik i hele lejligheden, og vi kunne ikke gøre noget som helst. Ej. Og så sad jeg bare med Slimgrøn DS i mørkret. Fedt. Ja. Den er flot, din Slimgrøn DS. Altså... Jamen, jeg har den ikke mere. Nå. Nej, det har jeg ikke. har Kasper til gengæld. <clears throat> Martin, har du ikke et, et godt råd? Nej. Oh. Kom nu med det, Kasper. Kasper? <laughs> Ej, undskyld. Jeg ved da ikke. Uh, yeah. Nej, jeg har ikke noget. Jeg er ligeglad, hvad folk laver. <laughs> <laughs> det må... Ej, lev i nut eller sådan noget. <laughs> Ej, det er vise ord, Martin. Det er ja. fandme vise ord. Det er det, de unge vil have. Ja, lev i nyheder, spil Josh ja. Kors 2. Ej, jeg har ikke noget, det er jo... i morgen. Fordi at vi... Uh, lige pludselig skal man bare finde på et råd, det er sådan, at det er hårdt, når man sidder og er optaget i noget. Jamen, jeg det tænkte langt. bare på, at vi talte... Det var en af de ting, vi talte om sidst, vi talte. Hvorfor var det egentlig, at vi syntes, at det var en god idé at tage på? Med råd? Ja. Vi har alle aldrig nogensinde diskuteret det før. <laughs> det. <laughs> jeg synes ellers, Jeg er helt sikker på, at det var noget, der i... Det er noget, jeg har hørt om det første gang her for, uh, for to minutter siden, da Tore <laughs> han sagde det først. Jamen, jeg kan snarbebåde, det har noget at gøre med en fælles bagent. Hvad? Men... Det... Jeg kan ikke du... huske, nu ved folk da, hvad de skal. De skal leve indud og købe. Hvad med Hanky? Han har ikke nogen råd. Jo, jeg har et råd. Og jeg har lige fundet ud af det nu. Ja. Så her kommer det det var fandme godt. Ja, I på det godt igen? Og altså, 3, 2, 1... Nu! Ja, øh, man har sin egen øh, lykkedesmøde, og derfor skal man gå ind på CDON og købe DJ Hero til 350 kroner. Og så skal man bare gå amok hjemme i stuen. Er det fedt? Nej, det er Men man skal købe det alligevel, fordi... fordi det er billigt, og man får mere plastik. Ej. Det, <laughs> du kan sikkert også uh, lave et ondt arcadestik ud af det ja, der turn-table, der har pornoholder i det. Og så drejer den der turn rundt, når du skal trykke på knapper. <laughs> ja, det, er der, uh, det er jo der, at, uh, at uh, pinden skal sidde her. Ja, men så måtte du bare turn-table til at være den, du, uh, du styrer rundt med. Ja. Så du drejer sådan med uretretning, for at gå til høje og så den anden ja, Altså, du kan kun spille fighters med det. Men ja, ja. det var da en, uh, en det, idé. Det synes jeg, alle folk skal gå hjem, og så går jeg mok. Ja. Pa Pan jeg, jeg gør Hero. det ikke. Ja. Hvad hedder det? Det ser godt nok crappy ud, det der DJ Hero. Det er også noget elendigt lort. Men, øh, men man skal ja. gøre det alligevel. Men øh, det var øh, alt fra denne gang i uh, Dead End Podcast. Øh, hvis I har råd, ros, jeg siger faktisk det samme som 1880, men jeg prøver lige en gang at hvis I har råd, ris, ros, så skriv, og husk at fortælle din homie om et eller andet. Hvad hedder det? Skriv til deadendpodcast.gmail.com Sk Hvis jeg har nogle emner, vi skal tage op eller et eller andet, så skriv et eller andet. Crap. For <laughs> <Hello>, farvel! <laughs> Det var ja. fedt, det var. Er, er det færdigt nu? Er der lidt Svornere. mere? Er det The Secret uh, ekstra bonus? Hold kæft, du får noget klipper, Ja, dig. det kommer ikke op i, før engang i næste uge, da med alle ærger, der er sagt. <laughs> Nej, men uh, har, du, har du stoppet nu med aftag? Nej, jeg har. Jeg sidder og spiller af house og ved at. Velkommen til Dead End Podcast. Vi tager, vi tager sgu det. næste afsnit også. Kom. Vi tager sgu næste ja. afsnit <laughs> kom til den podcast denne gang med konkurrence. Ja. Nå ja, det var det vi skulle, konkurrence. Hvad kan man vinde? Det er det er heldigt, at jeg synes lidt, det fandme heldige, jeg lir ryddet op til her en helt mes stor, det var ikke sænne ud til folk. Om jeg har Ja, vi ikke ikke øh, klar på kino væk. Kun vi ikke bare øh, noget altså noget rigtigt noget et kroophold eller et eller andet. Det kunne ja, være mega. <laughs> Om jeg har det der, jeg synes faktisk de der den der Mario card uh, sådan noget plastik samleban jeg har. Nå ja it kommer det var, det var ja. den det, det var den vi ikke måtte lige med at have ja. en kitty. Det var så paid pack i plastik. Ja. Jeg har faktisk opstillet den op. Jeg fandt For faktisk der. noget helt sindssygt vildt billigt. Jeg fandt uh, Metroid til Game Boy Advance, uh, som sådan en NES Classic uh, til 20 kroner i folie, som jeg gerne vil sætte på højkant, hvis I kan fortælle mig hvad hvad hvad transvestitten inde i robotdragten hedder. <laughs> det er <den> søgt, <laughs> det er denne podcast. Det er sat nu ret farligt. Fuck, man. Og man må ikke google Nej, det. Nej, du må ikke google det, tak. Det er forbudt. <laughs> Fuck, det var det råden sagt. Men, og så den første, der sender en mail, vinder det. Så, så skal du godt oprette den på Wikipedia. Ja. Transfacit-roborten, så altså, kan folk kunne ja. finde den der. Transfacit-roborten, Det er meget sigt at være med i podcasten, og jeg fatter faktisk ikke engang spørgsmålet. Okay. <laughs> det er det, er så svært. Ej. Det er jo et, et svært spørgsmål. Trigger, det vi sige. Mit gæt, det lyder special specialander, men det er det nok ikke. Nej. Det er forkert. Det er forkert. Godsmash, ja. Griner den nok. Måske er det noget med at gøre... Nej, det vil Ingen spoilers. Det er ren galeri. Skal det her med, vi lige har lavet nu, eller hvad? Det skal det nok. Selvfølgelig skal det. Okay. Jamen så lave den rigtige slutningen også. Ja. Okay. Ej, fuck nu det, vi har sagt slutningen. Det, ja. det er jo bare, hvis folk har så meget tålmodighed, de gider at høre det her, så kan de lige tage det med. Så kan de lige orke det. Ja. Så kan, være, så kan du bare lige klip og rygle, så er der sådan en lillebitte pause. Ja, det virker mere professionelt. Vi har bare ikke den ud i et. Martin? Ja. Skal vi have musik med også? eller Ja, det kan godt være. vi skal have musik med. Kan vi ikke hver øh, ønske et nummer, som... Jo, ligesom, ligesom jeg gjorde sidst. Ligesom i Broken, øh. ja. Men øh, øh... Ja, det behøver vel ikke nødvendigvis være fra noget af det, vi har snakket om. Nej, det behøver så godt. Fordi jeg har næsten kun snakket lort. Nej, var, øh... Æh, det, det var... så sku... Jeg har faktisk... Jeg, jeg, jeg har mit ønske klar allerede nu. Hvad så har jeg? Også. Jeg vil gerne have jeg vil have tema fra Street Fighter II. Ja. Er det godt? Ja. Det er jeg, Nej, jeg er klar på. Jeg det gider at jeg vækøre på. Vi skal godt nok gå op. Ja, ja, men jeg snak klippede fra, det blev 30 sekunder på vær sang eller sådan. Noget. Ligesom det det det øh. -did Nå, det lyder som lykkejul eller altså. sådan. Ja. <laughs> jeg vil gerne have, hvad hedder det? Waku Waku 7 Go Go Police Polistank set. Nej, den er fed. Det er ret fed. Ja. er vildt. Ja, hvad Ej, er... Ej, undskyld, jeg har lige ændret mening. Nå. Ja. Jeg skal lige finde ud af, hvad den hedder. Det kan jeg ikke engang huske selv. det. Det, det er det fedeste lange podcast. Kan vi ikke bare tage en time mere? Ja, det kan vi gøre. Okay, Nu er jeg også jeg har fået Microsoft going, så nu kan jeg slå alle PC's rekorder i trials. Ja, det er vigtigt. Han bliver så glad for det. Hvad med dig, Martin? Hvad vil du have for et musiknummer med? Åh, oh, jeg ved næsten ikke, hvor jeg skal starte. Det bliver helt vanskeligt, tror jeg. Lille øjeblik. Der er lige nogle orm her. Nogle orm? <laughs> <laughs> du sidder sådan og skubber sådan nogle ulækre ord med fra dine bror, hvor jeg <laughs> troller. Ja, du kender mig. Ja. Nej, det ved jeg ikke. Jeg skal have et eller andet, der lyder lidt godt, tror jeg. Noget barsk. Noget barsk musik. Øhm... Jeg ved det faktisk ikke. Øhm... Hvad med den gode hænke? Hvad siger han? Jeg skal, finde, jeg skal se, om jeg kan finde musikken, for der en bestemt band i Tumana Sander. Jeg er helt vild med det musik, der er. Ja. Det er sådan en rigtig, uh, rigtig old school slutfjers og hiphop, der er i deres sange. Uh, sender I lige til mig, eller sender I navnene for dig, så jeg jamen, ikke? Jamen, jeg er, ved, jeg er ved at finde det, fordi det er ret svært at finde. Undre. Det er verdens sværeste musik at finde. Svært, altså, faktisk. man kan finde det på YouTube, og så kan man ribbe det ned derfra. Jeg kan ikke finde det på YouTube. Jeg har sådan en link til dig, Martin, hvor man kan ribbe... Øh, Rib en video ned for YouTube, enten i video eller i audio. Ja, men prøv at det til at virke i Linux. Jo, det kan du vist godt. Jeg riber det bare for dig, så sender det til dig. Ja, det kan du gøre. Så ved lytterne det. Så ved de, at det er sådan, at vi gør det. Det er sådan, det er, det er sådan vi opererer. Mm, hvad hedder det? det? Uh, ja, jeg ved ikke, hvad fanden jeg skal have. Det Nej, blive... jeg ved da, hvad jeg skal have i stedet for, man. Det kunne godt bli noget Sonic, kan jeg jo mig. Det er det, de unge var. Nej. Der er super fed musik i Tatsunoko vs. Capcom, ja. Der er ja, en... ja, det var meget fedt, det var. Det var et rigtigt rigtigt stik. Det var meget hammer. Det virkede også som et fedt spil, synes jeg. Ja, jeg. ja. Jeg vil gerne have et stik til det. Du skal bare have sådan et Cthulhu-brot, så virker det til. Det er selvfølgelig rigtigt. Ja. Jeg synes også, det var lidt hårdt at spille med den der Wii-mode på tippet på siden. Du Så har du da heller ikke nær så mange knapper, som du skal have, Val? Altså, nej, så er det rigtigt to-D-farter rigtig to med to knapper. Ja, <laughs> og det <der> så... <laughs> <laughs> altså, er lidt broken. Ja, så er der masset på de to, så skete der bare vilde ting. Så det var vildt nej. Um, jeg ved det ikke. Men er der nogen grunde til, at jeg finder musik nu? Det kan jeg da bare. Det kan du bare finde Bodøk ud af. Fodek har sgu nok opdaget når jeg har afspilt mit musik alligevel. Som kommer nu. <laughs> Lige nu. <laughs> ja. Det bliver et sjovt kliparbejde. Det bliver rigtig godt, ja. Hvad havde Kasper fundet frem til? Hvad vil vi gerne ja, have det der fra Sankgif? Hey. Nej, men jeg tror, at jeg tager noget andet. Jeg, jeg, vi, skal have, vi skal have en af melodierne fra No More Heroes. Der er en af synkeren. God, jeg mener God bless the naked child, eller sådan et eller andet, det giver ingen mening. Sejt. God bless the naked child. <laughs> eller hvad siger du? Nej. Det er det sygeste musik, der er i at her, man. Nå, men øh, skal vi ikke slutte af? Jo, jeg skal vi også pisse den. helt vildt. Ja. Okay. Øh, tak fordi I lyttede med, og øh, vi prøver med møde op øh, fuld time næste gang. Og have lidt for voldtagen. Hej. Hej. Jeg tror faktisk at vi var færdige for længe siden. Ja, det tror jeg også. Og nu er vi faktisk færdige. Ja, nu er vi færdige. Men det er fedt at vi bliver væsende om folk, så bliver de lige så de lille ekstra. <laughs>